Bé, eh, hola, bona tarda. Estàvem esperant a veure si arribar l'Antoni Castells, però com no acaba d'arribar, doncs comencem i així que arribi s'incorporarà doncs, el debat que, que hem pregut. Eh, bueno, jo soc en Patric de l'Habituï del virus i em bueno, van presentar eh, l'últim llibre que em trec de la col·lecció de memòria que es diu Que lo no sepan ellos, no lo olvidemos nosotros, Indogacímil de Arano de 35 en Catalunya. I aquell llibre la ens ha de servir per, per, per encetar un debat sobre de, de, el títol que heu vist al programa de la quotidianitat revolucionària d'ahir a la necessitat d'una revolució a l'ús. La idea és una mica parlar del que va ser la revolució del 36 i la revolució del 36 a, a Catalunya, veure de paral·lelismes entre el passat i el present i iguals doncs, que han capa cap al cap futur com com ha diem, funciona cada dins de i del que vam tenir. Eh, per fer la presentació contem de moment amb amb amb el Xavier Dies, que és l'autor la, de, de la introducció del llibre i que ha vist ha col·laborat ja amb un païllars d'ètics, que també ha presentat a altres mostres concretament anarquismo individualista en Espanya i venjança de la classe causes profundes de la violència revolucionaria a Catalunya en 1936. Eh, esperem que arribi l'Antoni Castells, historiador llibertari, especialitzat en el tema de fer totes les col·lectivitzacions a Catalunya. I comptem amb la presència de Miquel Isart. Miquel Isart eh, és historiador, de fet ell no, ha estat especialitzat en o ha treballat, fonamentalment, investigant la fal·làcia o les mentides de la colonització espanyola d'Amèrica i les resistències que es van generar ja després dels espanyols. I ara, doncs, ha, ha volgut, eh, per diferents circumstàncies que expliquei mateix a l'autròleg, doncs, dedicar part del seu temps, una part i del seu temps, a investigar una de les falàcies que ens toca més a prop que és la, la de la Guerra Civil, la, la Revolució Social de Catalunya i el que va significar els sis primers mesos de... Eh, Ella assenta principalment els sis primers mesos de la, de la Revolució Social de Catalunya i entenem Catalunya com Catalunya, no com Barcelona, és dir, intentar analitzar com es va viure com, i com es va desenvolupar aquesta Revolució en Catalunya. Tancant molts mites sobre fer Barcelona... O sigui, la, estan parlant de la crisi de la revolució social, parlem moltes vegades de la Barcelona, Barcelona, es parla molt de la, de la presència d'elements de fora dels fosians de sé el què. Doncs ell va una mica trenca moltes aquestes aquests tòpics sobre la revolució social demostrada a la Sant Fena, que va arribar a tot Catalunya i que no i molt menys es va limitar la participació de la població en companyia. Bé, eh, com volem fer un bon debat una mica allà, després ja parlarem d'aquests paral·lelismes del PC i del futur i de moment us deixo amb el, amb el Xavi i, i després amb el, amb el Miquel. Bé, moltes gràcies per la vostra assistència, moltes gràcies Patrick per convidar-me una vegada més amb, amb virus que la veritat és que fa una tasca, una tasca impressionant eh, editorial. Moltes gràcies al Miquel Izar perquè ell és bastant responsable d'un dels meus llibres que gairebé em posa una mica a l'alçada de Sant Joan Baptista perquè aquest llibre, eh? perquè és un petit llibre i, i, i després hi arriba eh, diguem a l'Evangeli, perquè el meu petit llibre és, és com una mena de pròleg que després ja explicaré el meu petit llibre sobre venjança de classe que va ser un dels lectors que em consta de virus és el senyor Felip Puig, que... El té la venjança de classe i suposo que no trigarà a comprar-se en aquest. I suposo que després és Quan adostiar quan, quan ha d'hostiar no, no, algú, suposo que després deuu dir: "Ah clar, que hi ha tota una colla d'intel·lectoloides que eh, diguem, són els comentadors daquesta eh, aquests dos.000 eh, anarquistes italians que volen viar. Entenc molt bé Sí, sí, no, entenc molt bé i jo estic molt al·lucinat de com les elites d'aquest país tenen una memòria de collons, al contrari, de, diguem, del suïtadà comú i normal. Entre els quals jo, que fins i tot com a historiador, eh, amb 20, 28 anys, que va ser l'edat en què vaig acabar la carrera d'història, doncs pràcticament no tenia ni pacotera ni idea del que havia passat entre el 36 i el 37. No havia una nebulosa, és a dir, la meva formació acadèmica em va servir per no aprendre res, és a dir, però diguem, sí que com a mínim em va, en lògic de la formació acadèmica, de dir que em va suscitar unes quantes preguntes i eh, em va ensenyar que la millor manera de, de, de formular-se preguntes és tractar de respondre-les i d'anar directament a les fonts primàries i tractar de treure les teves pròpies conclusions per tal de fer el teu propi discurs. Bé, eh, com dèiem, Faré, seré molt breu perquè el protagonisme jo dic, faig de, aquí faig de senyor Baptista. Martista, eh? només vaig ratejar el Messies. <ríe> Però eh, jo, el Miquel Izar, eh, no ens coneixíem personalment fins que unes amigues comunes de la Patagòlia ens van posar en contacte i me trobo una trucada cap fa uns quatre anys en les quals eh, el senyor Miquel Izar diguem, té l'ocorrència la, la, la de muntar un seminari amb, amb un drapat de gent que som de, dels quatre matats que des de fa deu anys investigant sobre l' anarquisme perquè fa deu 15 anys eren quatre matats els que investigaven sobre l' anarquisme i eh, em proposa bueno, fa un, una, una proposta d'un seminari per a l'Institut Municipal d'Història de Barcelona eh, ens proposa doncs, a, a diversa gent a l la Dues marine amb, amb, amb, amb Uh, aquest de Sabadell, com es diu? El... Com es diu el de Sabadell? On surt? El del naturisme ibéric, de... en fi, ah, sí, Masjuan, ah. uh, el del comitè d'Uriol, com es deia? <ríe> <ríe> el mal dit, el, <Maldit>, el Teimer. <ríe> ja. uh, bueno, aquest que és de Casal, mas... bueno, en fi, tot un seguit de gent que, que ja ens havien dedicat a investigar i fa un seminari sobre, que té el títol de la Inversambla a l'estil del 36. I a mi m'assigna, jo que hem, hem, fins ara no he tingut ni una sola arma de foc a les meves mans, eh? com a molt una tira xines, és doncs, la qüestió de la violència anarquista, eh? que és el, diguem, el que propicia primer un powerpoint, després una, una certa recerca, una reflexió i finalment, eh, un temps després, aquest llibre que va publicar Virus, bueno, sobretot que va patir en, en Patrick, que es deia, doncs això, venjança de classe, les causes eh, profundes de la violència revolucionària a Barcelona zona del 1936. Eh, aquest, aquest seminari, que va ser un seminari de luxe, va, va, va dir relativament poc públic, però en canvi les intervencions van ser impressionants, que després es va reeditar en forma de eh, molt més públic eh, sota la fórmula de, de curs d'estiu eh, organitzat per la Universitat de Barcelona, doncs tractava de, sobretot de tractar una qüestió que la historiografia convencional, la història oficial, ell diu la història sagrada, per això estic utilitzant aquests termes bíblics, eh, havia, ens havia escamotejat a tota la societat catalana. Una de les coses que de la gent que, que circuleu per l'Ateneu en Ciclopèdic Popular eh, i al Centre de, de Documentació, i segurament eh, en, aquesta, en aquesta casa, deu ser la quantitat immensa de recercadors, d'historiadors, de gent que prové de, més enllà dels Pirineus, que està, diguem, eh, impressionat pel mite, perquè no és això, un mite, el mite de la Barcelona revolucionària. I fa quatre dies, fora de, de gent molt militant, amb el que són els historiadors acadèmics, diguem, s'havien mantingut una mica... havien creat cert, un cert bordó sanitari sobre la història de l'anarquisme. Per què? És molt clarament, jo ho he explicat perfectament. Gent com el Felip Puig, que està actual dictat de la, de la Barcelona de, de la banda alta de la Diagonal, és molt de la història, i, per tant, qui domina el passat és capaç de, diguem, de dirigir el present i, per tant, doncs, de preveure el futur, però, en canvi, el que seria la formació el que seria la història oficial ha esborrat, es pot dir, o ha escabotejat el passat revolucionari de la ciutat de Barcelona i eh, diguem la història que a mi m'explicaven a la universitat, eh, pràcticament quan parlaven de la CNT o quan parlaven de, del 36, doncs, parlaven d'uns quants andraposos, eh, diguem allò, replegats o revolucionaris, gent molt utòpica o gent molt dolenta o gent molt innocent, com una manera de petits salvatges, molt, eh, diguem, molt entre una combinació d'ingenuïtat i primitivisme. I això és la idea que, que després contrastava una, una altra realitat, que és que després resulta que el meu avi d'acenatista i el 80% dels avis dels meus amics eren acenatistes i descobries que ho eren mecànics, Eh, o havien eh, jo que sé, conduït camions durant la guerra, o que havien col·lectivitat del teatre, o havien suprimit les classes, o havien suprimit els diners, o havien fet coses que semblava com llegendes urbanes, estava alçada l'alçada, llegendes urbanes. I cosa curiosa, mh, a fora de les fronteres es coneixia millor o s'intuïa millor aquest relat de la Barcelona revolucionària. Un relat de la Barcelona revolucionària que com tot passat és absolutament complex heterogènic, contradictori, paradoxal com és el present de l'actualitat perquè jo sempre em dic aquesta mateixa pregunta a mi m'interessa, el... a veure, jo com a historiador al passat m'interessa relativament poc el passat en tot cas, diguem, més buscar preguntes i respostes per interpretar el present perquè bàsicament eh, tota història sempre des del present i és molt curiós que aquest, aquest, aquest seminari que va, diguem, l'instigador del qual el tinc aquí a la meva, a la meva, a la meva esquerra també filosòficament parlant, doncs eh, es va fer just en el moment en què s'estava es, produint aquest cop d'estat a de càmera lenta que estem vivint, a l'època de, de la fallida de Goldman Sachs, i a l'època en què de cop i volta el panorama del 2008 ha canviat radicalment vers una situació que pot tenir els seus certs paral·lelismes amb, eh, diguem amb el, amb el inquietant present a l'inquietant passa, passat dels anys 30 que és el que suposo que li fa patir i suar el senyor Felip Puig, que per això diguem eh, ajuda i contribueix econòmicament al sosteniment de l'edditorial virus. Bé, ja sabem que aaboben dues, dues sentències. No? aquest ha dues sentències de la George Santallna que deia que el poble que no el coneix el seu passat està disporat a repetir-lo. jo discrepo. La gent que no coneix el seu passat, diguem, eh, bàsicament, no té futur. Per això, l'obligació de conèixer el passat per entendre el present i per tractar d'intentar les per les vanyes del futur. I, la qüestió, I després la qüestió, doncs, que hauríem de plantejar. També haurem de debatre la, la frase de Marx en el XVIII Brumari en una parte, no? Eh, que és que la història només es repeteix sota forma de caricatura. Realment, circumstà... a veure, comparar períodes històrics és molt complicat perquè diguem, el passat sempre és irrepetible, les circumstàncies canvien molt. Però de vegades cal tenir molt present diversos fets que han passat. I un dels fets amb els quals no he de renunciar a pensar és que en un moment determinat el nostre país, que per cert, això Vicenç Vives també deia, va dir en el seu Notícia de Catalunya que els catalans som el país que més revolucions hem protagonitzat allà de la història i fins i tot era capaç d'incluir-la en el llibre aquest de 1950 i alguna cosa, la revolució del 36, dels pocs burgesos que en parlen de la revolució, clar que escrivia per altres burgesos en aquell seu moment, eh, i hi ha una certa tendència històrica dels catalans a eh, donar sorpreses al llarg de la història. 1640, 1936, la revolta de les remenses, vull dir, hem de tenir en consideració que que el senyor Felip Puig té raons per a aquesta peure. Passo la paraula a Miquel Ilar. No, no sé. sí, sí. puc estirar damunt de la taula, eh? No, si fa. de faltar. Quan parlaves de tot el que parlaves, jo recordava, per exemple, la cançó del Leo Ferrer, de que parla de Barcelona, Bé, eh, jo diria que sobrevivim amb una societat en la que homo no renta més blanc. El poder judicial no té res a veure amb la justícia, el liberalisme no té res a veure amb llibertat o igualtat, el parlamentarisme no té res a veure amb participació, el catolicisme o l'islamisme no tenen res a veure amb l'exèl·lic o el coran, el capitalisme especulatiu no té res a veure amb la producció, la medicina no té a veure amb la salut, i, per suposat, la història no té que veure amb el passat. Eh, afegiria que alguns preceptes, com d'anar matar, robar o mentir, són universals i tan antics com la humanitat, Però sols l'excedentarisme, jo prefereixo dir excedentarisme a capitalisme, i les religions monoteïstes prevadiquen acatant aquestes normes però incomplintes. Eh, però una altra mà d'un sol, perquè hi ha fulla gravòria. Eh, eh, això que estic dient, ara en aquest moment, en l'any 2012, aquest despropòsit georífic i molts més, s'han superat esdevinint una extravagància. Hem arribat ja a uns límits totals. Si Varian Clan renaixés, tindria molts més, moltes més instagacions per descriure els perpens com els que ell va descriure al set de hem de cercar alternatives i l'experiència de l'estiu 36 és seductora i estimulant. Goso eh, afegir una altra suggerència. El 1492, quan van arribar els primers castellans a Amèrica, es van trobar una sorpresa. El 80% del territori acollia la meitat de la població i aquesta gent que van sorprendre els castellans, els castellans els van qualificar d'una manera rotunda que a mi molt van dir en castellà són gent sinó rei ni lei per tant eh, el 1492 la meitat dels americans no tenien ni Déu ni rei ni llei i funcionaven llavors potser val dir la pena preguntar-se com funcionava eh, si us sembla ara parlo una mica de del 36 i després podem fer alguna, alguna comparació en primer lloc, eh, el primer capítol eh, usa viu, però recordo que Berga, un, un bon historiador de la literatura, diu que la veritat sol ser la primera baixa d'una guerra i la veritat va ser la primera baixa a la nostra guerra civil. Eh, és el que tu has dit, ens han amagat tot el, el que va passar. Algun historiador sap el que ocorregué en realitat. Quan un historiador diu que en realitat va passar a agafar-lo, perquè ve una mentida com una cara. Però hi ha, hi ha casos que són espadillos. Eh, no val la pena dir un nom, però una persona molt coneguda diu en castellà, molt gran En la zona republicana la victòria se transformó en un caos en el que cada grup polític i sindical hacía la evolución por su cuenta i en muchas ocasions contra tots. Cunetas i cementerios se llenaron de cadáveres. Bé, penso que resumir l'estiu del 36 a les cunetes i cementiris plens de cadàvers no solament no és veritat sinó que a més és una transposició perquè els que van fer això no van fer els catalans del 36 sinó els franquistes a partir del mateix l'art. En aquest joc de disbarats eh, hi ha coses tan, tan delicioses que no em vull estar de dir-vos en un altre una senyora que acaba de publicar fa poc un llibre, una memòria familiar de la família de Sabadell, perdó, David, i acaba dient la FAI ja en tenia prou de cremar esgrésies. Ara mataven els cubitaris per construir un món fet a la mida de la Unió Soviètica. La possibilitat que la FAI intentés copiar la, la Unió Soviètica surt una de, de Cullerera eh, van ser uns mesos en què tot es va poder imaginar qualsevol canvi era possible tot era qüestionable l'espontanitat, l'esport i l'entusiasme, l'optimisme l'esperança van ser generals eh, són molts, molts coetanis i fins i tot gent conservadora com la Rora Bertrana que se'n dóna en compte que hi ha una sensació de llibertat absoluta. El mateix serraïma se'n dóna en compte. Aquí, aquí està passant alguna cosa perquè la gent s'atreveix a fer coses que, no, que abans no hauria gosat fer. Coses que potser no tenien massa transcendència, però la gent va perdre la por a aquestes cotilles que voltem tots tan a sobre. Hi va haver, -hi, hi va haver -hi moltes experiències, i poso per cas, n'esmentaré una. El Sirici Pellicer, que estudiava primer any d'Arquitectura no els agradava l'escola van parlar amb arquitectes amb Torres del Gatpac van anar a veure el president i van dir és que volem fer una altra escola, doncs una altra escola". i es va pensar una escola totalment revolucionària que desgraciadament no es va poder apuntar a terme però en aquell moment es podia replantejar tot tant una diferent escola d'Arquitectura com una diferent forma de relacionar-se la gent una de les característica del 36, de l'estiu del 36, és un d'altabaix de la funció. Els que havien estat sempre els protagonistes s'eclipsen, desapareixen. Uns liquidats, els altres amagats. I els que sempre havien estat fora de l'escenari o a tot estirar estaven al cor, passen a primer terme i es devenen els actors principals. Eh que canvien les formes de vestir, desapareix el barret, la corbata i en canvi es posa de moda la granota. És per primera vegada a la història d'Espanya que les dones vesteixen pantalons, una, una forma de, de, de diferenciar-se les dones va ser posar-se pantalons, era una peça que era impensable fins a aquell moment, i eh, hi ha una, una escola d'estudiadors, que respecto totalment, dirigida per l'Ollón, que és un gran amic, que sosté que la revolució del 36 la van fer els immigrants que no eren catalans. Per dir-ho amb una paraula, és agradable. Evidentment, no, no és cert, perquè la revolució va fer tot Catalunya i els immigrants tenien un cert potest a Barcelona i voltant, però no pas en, en altres nòpies de Catalunya. Uh, dintre d'aquest rosari de, de bestieses un personatge que es deia com el segon cognom del meu pare Álvarez i que va escriure just el 39 va dir que en el 36 havia vist amb pones soldavesca media detinuda ferrodiaris extremistes i limpiabotes sin alma Clar, els cirabotes sense ànima no deixa de ser un, un fet totalment dur. Eh, una de les coses que, que he tractat en aquest llibre i que hi dedico força temps és hi han dos grups, eh, eh, es refereix a dos grups catalans que havien estat fins aquest moment marginats i que de repent tenen un protagonisme impressionant. Són les dones i la veïnada. Les dones perquè fins a aquest moment que considerava el sex seximbècil, era, era la terminologia de l'època, i per tant no tenien ni dret ni vot ni cosa que així si s'amblés, en tot cas el tenien que delegar amb altres, i l'amaïnava, perquè si fins aquest moment la poca ensenyança que hi havia a Catalunya era una ensenyança controlada per l'Església i per tant una ensenyança represora, de repent, gràcies a la possibilitat que hi ha una sèrie de pedagogs que havien anat intentant sobreviure fins a aquest moment, creen el seny i es queden amb l'ensenyament, l'home nada passa de tenir un, una pedagogia represora a tenir una pedagogia que és tot el contrari, una pedagogia estimulant, una pedagogia libertària, una pedagogia oberta, etc. Eh, hi han ha transformacions que eh, han cridat més l'atenció a Barcelona, que en altres llocs, perquè a Barcelona era més visitada també, però també s'ha detectat una icona clàstia anticonsumista i antirepresora. Eh, una de les coses que la gent de l'època se'n van donar compte, i estem al 36, és que el consumisme era un parany, tampoc es tenia que ser molt llest per veure, i hi ha, hi ha un, un, un intent, de desfer-se d'aquest parany, que és el consumisme i hi ha algunes transformacions, eh, diguem-ne, divertides a més on. El Gerard, el germà del músic, és enviat a Montserrat per veure aquest fan amb, amb tot el complex i es troba amb una mena d'hotel de pocs castells però eh, ben organitzat i, per altra part, eh, aquest hotel té possibilitats d'obtindre que viure perquè els mollos tenien una propietat considerable baixa en el riu Llobregat. Doncs bé, al Gerard se li va córrer muntar a Montserrat un espai d'esbarjo de l'Ai, desment a Montserrat, on hi pujaven moltes parelles que s'acabaven de casar, evidentment per l'ú civil, i anaven de viatge de noces a Montserrat, el mateix que feia abans de la burgesia, però ho fa d'una altra manera de ser. Hi ha ritualitzacions oligòriques i noves cerimònies. Una societat molt pressionada per l'església i l'exèrcit, on les úniques activitats eh, al carrer eren processons i desfilades militars, de repente dóna pas a unes altres manifestacions que poden ser des d'assemblees fins a enterraments de de militants que, que han mort tot el fron i ja han ja, ja. Hi ha una, una quantitat impressionant de capgiraments socials. Eh, molta gent de la Rososia es van acollonir i tenien tota la raó en el món per a acollonir-se. Alguna cosa havien fet, no va ser de casualitat. I molts d'ells van intentar amagar-se i ha trobat gent amagada als manicomis, amagada a les clíniques, a Barcelona funcionava una sola clínica perquè les dones néixin a parir, en aquella època les dones encara parien a casa, i alguns homes que tenien, de la bufosia evidentment, que tenien la dona parint a la clínica de Sant Gervasi, van anar a la clínica i els van quedar amb la dona i la criatura unes quantes setmanes. Molta gent es va apagar fins i tot en els hotels i el llocs més inversemblants i per l'altra part, tot el contrari del que estic assenyalant, ben aviat comencen a arribar a Catalunya una quantitat impressionant de refugiats del reste d'Espanya. Primer Mainada de Madrid i de Bilbao i després gent de Màlaga, de tot el sur, d'Extremadura. Aquesta gent van ser acollit i va arribar amb una situació ja molt, molt més lluny que jo estic treballant, al final de, del, del 38, en què aquesta població acollida representa gairebé el mateix pes que la població catalana. I aquesta gent van ser collida i aquesta gent van ser ben tractada pels caldars. Eh, potser el que, el que interessa més gent eh, és que va ser possible fer una altra cosa. Es podia fer, es podia organitzar la, la producció, la cultura, el transport, l'ensenyament d'una forma diferent. Eh, els, els que si els policies, l'exèrcit i l'església, que fins aquest moment havien controlat la societat, van aixecar-se contra la república i es van apartar, els empresaris se'n van anar, la majoria, per rond de nòpies. I els treballadors, que eren la immensa majoria, van trobar en que eh, tenien que fer alguna cosa per poder continuar fent el que sempre havien fet, treballar, però amb unes condicions diferents. La, les decisions van ser lliures dels subordinats, per autonomia i anti-autoritarisme innegociables a l'airei de centralització, no s'admetien directius i ordres i es van eh, organitzar les empreses eh, manufactureres industrials. La guerra va provocar, la guerra que no volien els, els revolucionaris va provocar que moltes d'aquestes empreses es tinguessin de transformar en empreses d'armament, però... Van funcionar mig queabans les empreses de transport, les empreses de l'aigua, el gas i l'electricitat i no van deixar de funcionar en cap moment. Un dels àmbits on les transformacions van ser més espectaculars, tant epeaculars com la producció, va ser la sanitat. Eh, en un moment es van crear a Barcelona sis hospitals, es van aprofitar en via àmbits i edificis que eren de l'obusagia pel poble i es van organitzar de seguida eh, hospitals. Eh, els revolucionaris van proposar als metges que treballessin mitja jornada a l'hospital i si volien, mitja jornada cada seva cobrant, però que tenien l'obligació de treballar mitja jornada a l'hospital, amb el qual l'escenitat pública eh, va ser impressionant, cosa que no havia passat mai. Eh, a nivell de l'educació, ja ho he dit, el seno va ser un... un un cas endomàtic, però hi ha, hi ha molts més casos i en torno a recórrer amb un, diguem-ne, eh, curiós. Eh, els revolucionaris es van quedar amb el Liceu i amb el Cercle de Liceu. El Cercle de Liceu, el circo artístic era un d'aquests llocs elitès. I allà van crear un arxiu musical públic amb la primera fonetèca pública de l'estat espanyol. Tot el fons de 20 disc de vinil que hi havia en el, en el cercle i que només eren per aquells eh, llepafils que anaven amb corbata i barret a sentir música, aquest, aquesta fonoteca va, va passar a mans de col·laboració. Jo voldria acabar, perquè no en vull allargar més, eh, recordant que efectivament va haver-hi horrors i errors. lloc eh, són els que penso que més de cap mar, mort hauria estat massa, va haver hi va haver-hi masses, i hi ja ha fet un fet eh, sorprenent i el, el vull esmentar en uns minuts, és que més del 27% de les persones assassinades eren religiosos. Això en un país que suposalment era molt catòlic va, va sorprendre des del primer moviment. L'Hilari Regué, un historiador al qual respecto moltíssim, eh, comparava l'església catalana, ell deia catalanista i progressista, amb la, de la resta d'Espanya, que hauria estat molt reaccionària, i no ens diu textualment que van pagar justos per practicadors. Bé, no és veritat. No, no és cap justificació, però no és veritat. I el curiós és que, molt després de la guerra, i abans de que l'Hilària Regué i altres persones escrivissin els seus llibres, Mossèn Bonet, amb en una entrevista amb l'Albert Manent, i Albert Manent és un dels monstres de la interpretació, eh, diguem, dretana del 36, Mossèn Bonet li va confessar a l'Albert Manent que el 90% dels capellans catalans, poca manera de la guerra, eren d'extrema dreta, però eh, fastigosament d'extrema dreta, eren carlistes. Llavors, em costa de creure aquest miracle que església catalana es convertís en uns 10 anys de carolista en progressista, I això sí que és un miracle. No? A Al altres coses, el no. d'Ellívar no és un miracle, però això sí que és un miracle. No? Uh, no hi ha cap dubte de que l'església catalana estava complicadíssima amb el cop d'estat, l'església espanyola va començar a conspirar contra la república el 15 d'abril de 1931 i això ho sabem i molts capellans i moltes esglésies estaven complicadíssimes amb el cop d'estat l'Irorita estava fins aquí complicada amb el cop d'estat no, no, no crec que això justifiqui res però en tot cas no, no, no em sembla correcte dir que vam pagar justos per pagador. Uh, hi ha una altra cosa que, que vaig anar esbrinant a mesura que, que no acabava d'entendre tot aquest delimaties de la violència revolucionària i és que uh, uh, si un es limita a posar els morts en tants percents sobre un mapa de Catalunya es troba que el nombre major de homicidis es produeixen molt lluny de les zones industrials més o menys controlades pels ararquistes. Els percentatges més elevats es donen en comarques agràries del sud. I immediatament vaig pensar, això ha ah, de tenir una explicació, no, no pot ser casualitat. I l'explicació és molt senzilla. L'octubre del 34, que jo, quan jo vaig néixer, per té a veure una cosa amb l'altra, va haver-hi la moguda dels Rabessaides, era una moguda pacífica demanant que s'apliqués a Catalunya una llei aprovada pel Parlament de Catalunya i rebutjada pel Tribunal Constitucional de Madrid i aquesta llei era una llei que l'únic que feia era proposar que els pagesos compressin la terra. Doncs bé, aquesta llei, llei va ser eh, declarada inconstitucional pel Tribunal Constitucional que per això són els tribunals constitucionals i això va provocar una, una revolta pacífica que va ser contestada amb una violència totalment eh, descontrolada, violència que van exercir els propietaris, els capellans i la Guàrdia La majoria dels capellans eren el fill segon d'un propietari agrari i aquests capellans van participar en la repressió amb un entusiasme digne de la creuada que començarien els altres capellans al 36. Jo, jo ho lamento, però el juliol del 36, quan es va perdre el control dels sistemes de repressió, aquests capellans que havien participat en una repressió totalment injustificada contra els pagesos dos anys abans, aquests capellans havien begut torn. No, no crec que sigui cap justificació, però sigui una explicació. I acabaríem dues coses. La primera, recordar una, una veritat de Pere Urullo, la lluita de classes venia de molt lluny, la repressió patronal, policial i de l'església havia estat dantesca, aviam si una punyetera vegada reconeixem que el cambó finançava els pistolers que assassinaven obrers i advocats a Catalunya a poc abans de la guerra, i aquests obrers que, que havien patit aquesta repressió tenien una perfecta memòria eh, històrica. Aquesta gent s'havien què els havien fet i com els hi havien fet. Per tant, era, era natural que d'alguna manera passessin comptes. Per altra part hi ha un fet eh, curiós i és que a molts ingressos de Catalunya, a una quantitat impressionant d'ingressos de Catalunya, no hi va haver -hi cap mort. Senzillament perquè la gent del poble van decidir que no volien mort. Un dels molts pobles on no hi va haver -hi cap mort era caçar la selva. I a caçar la selva no solament no hi va haver -hi cap mort, sinó que s'hi van anar a refugiar una quantitat de capellans impressionats. Allò semblava el Vaticà. Imagino que havia ja d'haver-hi tant merder com hi ha ara en el Vaticà. I de caçar de la selva, on va passar el que acabo de dir, és fill, un imbècil i un mentider que es diu Albertí, un senyor que es diu historiador i que té un llibre, la publicat en català i en castellà, en català es diu Quan em modiven les campanes, que diu totes les mentides del mort i tres més sobre la violència revolucionària de l'estiu del 36. No n'en s'apega ni una, tampoc tenia cap interès d'en s'apagar-ne cap. Però que aquest senyor s'imagini un, uns moviments satanis que volen acabar amb l'església que és perfecta i idílica, eh, havent nascut amb un poble com que Sala Sala no deixa de ser curió. Acabaré per on he començat fa uns ja fa un parell d'anys quan eh, encara virus eh, no havia decidit definitivament publicar el llibre em van convidar a Taneu a donar una xerrada sobre l'estiu del 36 i quan, quan vaig acabar una persona del públic, un xicot jove em va dir eh, tot el que estàs explicant eh, no recordo molt el, la, la revolta del 68 i li vaig dir mira no, no hi havia caigut però potser és veritat aleshores jo no sé si hi ha massa similituds però en tot cas veia una persona que al sentir per al 36 va pensar en el 68 i doncs us proposo que parlant del 36 parlem del 2012 i ens preguntem si trobem una sortida per aquest educat en el qual sembla que estem tots carantelats, moltes gràcies jo, allò... eh, pensant en tot això i pensant en tot el que dius en el llibre eh, se'm va corra plantejar eh, la... que tenien en comú quan parlem de, de la revolució de Catalunya malgrat les molt diferents situacions entre Barcelona, els pobles, el nord, el sud, etc. Eh, hi ha un component molt important d'espontaneïtat en tot el que es fa, una espontaneïtat que va de vegades molt més enllà de les directives de les organitzacions sindicals, la CNT, etc. Eh, però no es pot dir que no hi hagi organització, que, que sí que hi ha d'organització. El que té tot això en comú no és un, potser no és un programa polític tancat, però sí que hi ha una cultura política. En aquella època hi havia una cultura política expressa. i potser ara podem tenir moltes raons per indignar-nos i, i per fer una resolució, una de 36, espero que més triunfal. Però el que no tenim crec que, per començar, penso que el que manca és aquesta cultura política que es va formar durant molts decennis, generacions, Ateneus, Autorganització, no tenia referència a l'Estat sempre sobre, sinó a l'autorganització com a base, el rebuig de l'Estat i el rebut del que ve de l'Estat. Tot això és una cosa que hem de crear, que estem, no dic que no es pugui crear, però que no es crea d'avui a demà, i que potser és la mancança més important que tenim perquè raons per revoltar-los tenim les mateixes o més però el que es falta potser és crear aquesta cultura política que ells van trigar molts anys en crear, bueno, no sé, pensava res, que... sí, l'han estat a l'hora. Tens tota la raó i, i com deia el meu avi, la raó un moro, que deu ser molt pejoratiu, m'imagino. Uh, evidentment uh, a Catalunya hi havia per una part un sindicat, la CNT, que funcionava com a un sindicat de Maravella, Per això per això la, la violència represora del Cambó i companyia, perquè aquest, aquest sindicat els feia molt la guitza, i la repressió venia del Cambó del govern i de, de l'Església. Aquest, aquest sindicat era una xarxa que, que agafava tot el país, eh, era un, un, un, un, un element cohesionador, però en altra part aquesta gent havia tingut el progrés de Saragossa on havien discutit el que podia passar i els va passar, però jo, jo a la vegada i per això he dit potser hauria pogut dir el que he dit tu ara el que, vull, el, el que vull assenyalar és que aquesta revolució el Canyamàs era el CNT i, i els pensadors libertaris, aquesta revolució que tenia aquest Canyamàs va ser una revolució que en lloc de reprimir els que no hi estaven d'acord, el que va provocar va ser arrossegar a molta gent indiferent Crec que una de les característiques de l'Institut 1936 és la quantitat de gent que socialment i culturalment no tenien res que agrair amb la FNT i en canvi s'engresquen en, amb aquesta, aquesta proposta que per ells és molt estranya. Penso gent com el Sarraïma, penso en gent eh, com el, el Bos i Pere, penso en el mateix mateixos companys, penso en tanta gent amb molts metges, amb molts professors universitaris, amb molts economistes, eh, directors d'empresa que fins aquest moment no es havien sentit propers en els seus obrers i que de sobte veuen que la proposta és no solment engrascadora sinó la més possible a, a nivell econòmic. Jo conec una mica d'aquest ha sortit el cas de, de la Seix Barral, de, de l'editorial, però la col·lectivització va ser una idea dels obrers a la qual el, el pare del Carles Barral, el senyor Barral, s'hi va adherir immediatament. I no s'hi va adherir per salvar res, s'hi va adherir perquè va veure la possibilitat d'organitzar una cosa diferent en un moment, no, no ho oblidem, no ho he dit abans, però tots ho tenim present, en un moment de crisi. En un moment de crisi total, com estem ara, la, la proposta dels revolucionaris de l'estiu de Catalunya era una, una, una sortida assenyada i una sortida, diguem-ne, que, que es podia assumir sense massa problema. Sí. Jo també podria fer-hi algunes qüestions. Per exemple, clar, el 36, i això t'ho expliques molt al llibre, té un element de catarsi, de catarsi col·lectiva. Pensem que parteixen, sobretot, de, de dos anys d'allò que en diuen el Vieni Negra, a veure, és del 36 violent, però la violència que hi ha entre el 34, 35, 36 és d'una brutalitat absoluta. Tant és així que quan, eh, diguem, per fer, el, eh, diguem, mentre estàvem treballant en aquest seminari, vaig ser ingenu de mi intentar calcular els morts que hi havia hagut durant la repressió de, eh, de, la, de la revolta d'Astúries i el cert és que no hi ha unes xifres oficials. Parlen de si no recordo malament, entre 750 i 1.500 morts. Els 43 capellans estan tots comptats. Eh? 40... Peso que hi ha 153 morts, diguem, de la part dels, diguem, dels capellans, guàrdies civils, etc. etc. Però ja pot haver-hi fins a 1.500, vull dir, però no, no, és una cosa sense comptabilitzar. I fins i tot els presoners, perquè són empresonats, entre 10 i 15.000. És a dir, ni tan sols hi ha uns 100 que digui... Jaimito, Pepito i qui sigui, és mort, eh, desaparegut o eh, empresonat. Per no parlar de les 2.000 i escaig morts de violència política, normalment de falangistes o de repressió de guàrdia civil contra campers revoltats, això en els dos anys següents, és a dir, d'una situació d'injustícia i humiliació, d'una brutalitat aclaparadora i que això explica Diguem el, el, el jureu de 36 com alliberament, catarsi i fins i tot diguem en el seu punt de violència perquè durant els primers dies és quan se succeeixen 2.600 dels 8.540 morts que es registren eh, a la guarda catalana del moment. Que a veure, Aquesta sensació d'eufòria i catarsi d'una manera molt a escala, molt reduïda, jo diria que també la van viure l'any passat al mes de maig quan vam veure que de tota la humiliació rebuda, aguda i para bé, en un moment determinat, una cosa diguem, tan simbòlica com sentir-se part d'un tot, sortint a prendre consciència del problema. A solventar-lo? No, perquè encara som impotents, o no hem sabut prou bé organitzar-nos, o no som capaços encara diguem, de buscar fórmules perquè els que hagin de tenir por la tinguin, però diguem aquesta sensació d'eufòria, aquesta sensació de gent molt plural, anant a les manifestacions, visitant diguem, les places Catalunya, tant de Girona com la de Barcelona i amb aquesta sensació de que allò s'havia d'acabar amb una certa sensació d'eufòria, de borratxera fins i tot, sense gaire ressaca, eh, doncs eh, jo crec que la vam experimentar perquè hi ha un element, a veure, de vegades els historiadors que hem passat per la universitat i que per tant doncs intentem Eh, fer allò que se'n deia el distanciament acadèmic diguem, donar una pàtina, una pàtina de racionalitat en les nostres anàlisis no són capaços d'adonar-nos que la racionalitat no sempre funciona en els, en els fets i els esdeveniments històrics i, i del present I, i clar, de racionalitat en el 36 ni ha poca igual que de racionalitat eh, en les nostres actituds diguem, si les mirem amb lupa d'aquí uns anys o si les mirem amb lupa en l'actualitat tampoc no ho són, de racionals, hi ha elements molt, molt, molt emotius. I, I jo voldria dir una cosa, diguem una anècdota personal, però que és molt, és molt eloquent de les connexions entre passat i present. Uh, el mes de maig vaig publicar un article, això diguem, jo vaig sentir al Feliputz les declaracions aquestes en què parlava dels dos italians pèrfids que semblava ser que estaven sembrant la revolució i, i el, el mirall, l'emmirallament, jo crec que aquest xic es va emborratxar amb la nostra lliure, de virus, i que, bueno, doncs, eh, això. Jo volia fer un article, vaig fer un article que vaig publicar en el punt sobre... Els, les, el que, a veure, jo en, el, en, la meva tesi, en el meu llibre sobre la violència revolucionada del 36 la conclusió és, eh, diguem, aclaparadorament conservadora. És dir, va haver-hi un error històric, es va optar per solventar els problemes socials de Catalunya a través de la Guàrdia Civil, és a dir, a través de la repressió, i per tant la tragèdia, perquè va ser una tragèdia, perquè mor, morir 8.000 persones, encara que siguin malparides o encara que siguin unes excel·lents persones, és una veritable tragèdia. A més es van produir un cúmul d'injustícies impressionant. Per tant, diguem, es podria haver evitat. En la mateixa època, als anys 30, a, a Suècia i a les societats nòrdiques hi havia conflictes socials molt durs, igual que la resta d'Europa, i van optar per un pacte social en el qual, diguem, tothom seria alguna cosa per poder elaborar un projecte de convivència. Aquí la decisió va ser doblar la Guàrdia Civil i doblar la mida de les porres i el calibre de les bales, per tant, jo entenia que tant el Felip Puig com els seus intel·lectuals orgànics s'estaven equivocant molt en l'anàlisi i vaig se'n va apudir diguem, allò, per fer-me el xulo normalment com a historiador has d'utilitzar, diguem, per impressionar el lector has d'utilitzar alguna referència històrica i vaig posar el cas del periodista Josep Maria Planas que eh, havia fet, que un, diguem, allò del eh, director de Venegra que era un periodista catalanista eh, que va fer, té una concepció, com bona part de la seva classe social molt menys creadora del fet anarquista que havia fet uns, unes, unes cròniques Eh, diguem, que, des del punt de vista factual, no estava malament, però que, que, que sobre la, allò que es deia Gànsters a Barcelona i que tractava de relacionar la delinqüència dels protofons amb l'anarquisme a la CNT, la FAI sobretot, que era molt desdanyós i que allò que diríem, jo vaig posar, feia la mirada de l'antropòleg eh, respecte de l'indígena, és a dir, com si els anarquistes, com si la gent que, diguem, dels baixos, diguem, com si els obrers de coll blau, allò de granota blava, fossin allò, eh, los otros, eh, és dir, una mena de fantasmes, una mena de coses, diguem, de subhumans, de subespècie, que de fet era molt, era molt eh, significatiu respecte al que les classes mitges sentien respecte de la massa treballadora, en el sentit que consideraven com no els reconeixien com a tal. de la mateixa manera que els nazis tampoc no reconeixien els jueus o que diguem el blancs pobres del sud en els anys 60 no reconeixien els negres. Eh, és a dir és un problema de reconeixement dels no europe. Bé doncs jo vaig explicar que, que, que Planes st s'havia equivocat, equivocat perquè va ser una mirada errònia perquè en realitat el que estava passant i que la societat burgesa catalana era incaç de donar-se'n, és que el món, diguem, dels barris baixos, o el món del, eh, dels proletaris, el món del, dels treballadors de coll blau, el món dels aprenents, estava organitzant una contrasocietat en base a una certa intoxicació de literatura, eh, Tolstoi, eh, eh, Kropotkin, és a dir, tota una sèrie de... Mesures per poder interpretar el món en base a la cultura lletrada, una mena de universitat alternativa, és a dir, que eren capaços de generar un propi discurs i, per tant, capaços de generar un propi relat i, a la vegada, d'una pròpia societat, perquè qui té, domina el relat i domina la cultura és capaç de generar una contrasocietat. I, eh, per tant, doncs, en el moment de la revolució, aquest senyor que havia estat molt desdanyós i que, sobretot, eh, diguem, a veure, havia assenyalat amb el dit amb un tal Custo Bueno, que com a diguem, instigador o assassí directe de, dels germans eh, Badia, doncs eh, el van pelar. Clar, jo en l'article vaig posar que, diguem, que no cometem el mateix error a l'hora d'analitzar tota, tota la situació de malestar que hi ha en l'actualitat a la societat catalana amb Josep Maria Planes, perquè si ens equivoquem eh, bueno, diguem, no, no, no, no aprenem res de la història. El que hem d'evitar sobretot les tragèdies doncs vaig rebre una lleu de crítiques i de, i de, de rèpliques, fins i tot, dient que, bueno, que jo justificava l'assassinat del Glanes i que ja està bé una va dels els murcianos, i em va semblar veure exactament llegir les mateixes, els mateixos arguments, les mateixes tonteries que es podien llegir a mirador en els anys 30. És a dir, adonar me que la societat catalana, sobretot la de diurnal cap amunt, no ha entès res encara. És una cosa bastant desesperant. I que sembla, de vegades que eh, alguns juguin fins i tot a, a invocar eh, els vells fantasmes del 36 i clar, tenint en compte la passió dels propis anarquistes o d'alguns tractors anarquistes per l'esperitisme, potser, diguem, em sembla que els vulguin per los Però vaja, eh, és a dir, és evident que hi ha una connexió, hi ha connexions. Catalunya Barcelona sobretot, el Mita Barcelona, que fa que eh, hi hagi realment molts italians que el vulguin viure aquí. Jo una vegada he parlat amb els italians, compte, com és que us tiret a Barcelona? No sé si n'hi ha algun italià per aquí. Suposo que sí, perquè hi ha més de 20.000 o 30.000. I a mi sempre, a, a, a, sempre que he fet la mateixa pregunta, sempre me diuen que respiren uns aires de llibertat, que en una societat diguem allò, que en un país que on, i domina el Vaticà, uns collons, Eh, a veure, pots donar un petó al, al teu nòvio sense que ningú no, eh, t'escopi a la cara gairebé i pots fer-te un canutlo sense que ningú ni malament gairebé, no? és a dir, aquesta continu, línia de continuïtat històrica eh, té també molt a veure amb el 36, i una societat que aleshores era bastant més oberta i amb un desig de llibertat, aquestes coses que passen per l'impulsió col·lectiu i es transmeten no de generació en generació jo diria que de, de, diguem, de silenci en silenci no de, no de boca a orella de Caçà de la Selva, quan dius -se això sobre la família Mateu Mateu, eh, que van apujar el Compte d'Estat amb els Lancià Carrers, ho dic per entendre que Caçada a Caçà de la Selva ha quedat molt aquesta, aquesta qüestió dels 36. Aviam, jo saludo la aparició del llibre, que sabia que l'estava fent des de feia temps. Saludo, sobretot, no em di res, sincerament que jo no sé qui és si val un saluto entiàsticament. Per qui ho escriu pels anys de metodologia, amb, la... amb la formació de gent i amb el restabliment d''aquestes mentides. perquè començaré pel que tu diusquel. I ja n'hi ha prou de deixar fora de tot això, el que al Ventosa Calvell, a la societat catalana que va financiar Franco amb Joan Marc i ara sembla que tot era el general Mola i tot era Franco i aquí ens hi juguem també al futur si no destriem passat de... però no, la societat catalana conservadora va ser la instigadora junt amb el carnisme navarro del cop d'estat per acabar amb la possibilitat del poet real d'una transformació social. Evidentment, amb positiu, el que va generar això, bueno, podríem estar ara i ara. Jo simplement donaré un parell d'exemples. Un, el sindicat d'espectacles, que algun dia es tindrà que parlar profundament de la revolució que hi va haver al sindicat d'espectacles, però dintre de la diversitat del poliedre d'aquella revolució, Ah, donaré dos exemples només. Un és anterior, el recital que la teneu enciclopèdic eh, agafa amb el Garcia Lorca per reivindicar l'obertura dels ateneus obrers a l'octubre de l'any 35. A l'endemà, Lorca escriu a la seva família, diguem que és el, re el recital més important de la seva vida i que està tuves soles donant la mà a obrers i obreres de Juan Azul. Ho que això perquè contrastarà, teòricament, amb el que diré ara. I no, és que la llibertat té diverses maneres de desenvolupar-se. Bé, a l'Ateneu Faros, que estava aquí al carrer Reina Mària i era l'Ateneu del Metall, o un dels Ateneus més radicals, els agradava molt el teatre, i feien teatre cada dimecció. I amb aquesta transformació revolucionària amb la qual es van fer més de 3.800 espectacles eh, del 36 al 39, de tota mena òpera, sí, és a dir, hem de pensar que ens bombardeixaven cada dia, eh? I, i la població hauria que sobreviure com, com pogués ser amb l'esprit bé. aquella gent els agradava fer els diumenges una obra que es deia La Venganza de Doment. I un cop matat el Molló Seca a Madrid, es deia que pels anarquistes després se'ls va demostrar que havia estat una xeca comunista la que s'havia carregat, però es feia això per denigrar. Va vindre, quan es feia aquella obra, alguns intel·lectuals, uns picos de la Pai, van anar a parlar amb aquests de la Tereo Faros i a dir-los, diu, escolteu, no podeu seguir fent aquesta obra perquè és contrarrevolcionària, perquè en Montlloc Seca l'han passat-hi. I aquella gent va treure, era una telegunta, guardaven com haig dit les pistoles i van haver tres o quatre i van dir, escolta, ah, fora d'aquí et fot un tret al cap. Nosaltres hem fet tota la vida a Cristola i la seguirem fent. Si, haig dit a l'exemple altre perquè si algú di que això no representava al voler arribar un coneixement, és tot el contrari. García deia, el García Lorca de l'any 35, no de l'any 20, deia ser el receptal més important de la meva vida. Posaré ja un altre exemple per acabar. El meu avi havia vingut propietari de Terres de Llanosía aquí pel que el seu fill s'havia vingut. Era mestre jubilat, descendent del famoso general Castaños amb la qual tota la seva família paterna estava encombrada amb el militarisme i tal Als fills li havien tingut aquella Barcelona revolucionària i l'avi ve. Està a la Torrassa i s'incorpora com a mestra. Allí a la Torrassa pa allò del Ceno. El 1 d'octubre, ni un niño, sin escuela, ni una escola, sin maestro. El meu avi, que era un home conservador, un liberal conservador, deia a l'any 48. Si tornés a haver-hi aquesta revolució, jo, que sóc un home de dretes, tornaria a estar amb ella, perquè ningú ha tractat l'escola com aquesta gent. Bé, contraposo els silencis, la misèria, la misèria moral, Amí Miquel, de molts dels teus companys, els quals conec un per un en molts casos, la discursió, i com a societat catalana també dic per això. És Cambó, és Ventosa Calmei, és tota la Greta catalana i és tot el silenci còmplis de la universitat també entre això que es diu la burguesia catalana i el PSU que durant molts anys ha estat a la gent d'aquesta burguesia. Salvat tota la gent que ha caigut amb honor, or, com tu amb un altre temps, amb la gent quan encara no sabia això. Però aquesta, si no abordem la història, a mi com a anarquista, a mi com la majoria dels que estem amb el cada dia amb aquestes coses, ja més bé, ben bé igual com a anarquista, però com a societat no, eh? Si no abordem això, no podrem enfrontar cap fort nou. Si us plou, us no ho pregoneu. Jo, jo vull contestar molt ràpidament, quan un professor diu seré ràpid o seré breu, prepareu-vos perquè va per llarg, no? Eh, a mi m'emprenya molt quan trobes un llibre que diu el 39 Catalunya havia perdut la guerra. Hòstia, no? una part dels catalans no van perdre la guerra sinó que la van guanyar i tots coneixem gent que van néixer durant la guerra a Burgos i que es diuen foc i coses per l'ictim. L'altre, recollint la teva anècdota, vosaltres sabeu que Olot hi havia una indústria important que fabricava sants de guix, sants de guixin i caguin i pixin. Quan va venir la revolució van dir, esclar, això de fer sants no és revolucionari. I llavors van començar a fer figures del Lenin, del Marx, del, del Cordon, etc. I no en venien ni una, perquè esclar, aquesta gent no estava per sants de guixin. I els d'Olot van dir, si el que es ven són sants, nosaltres fabriquem sants. I durant tota la guerra Olot va estar fabricant sants perquè la majoria d'aquests sants no es venien a Espanya. La majoria d'aquests sants es venien a Venezuela o a Cuba perquè són elements importantíssims de la santeria. Si et passeges per Caracas o per l'Havana, veuràs botigues amb les que hi ha aquestes figures de guix que poden anar des de qualsevol dels sants fins a Napoleó perquè són els moments importants de la santeria, tres. Hola, bona aquesta No no, vago a micro, vull dir. No, no, que fa els Sants estava qualificada la bateria però... sí, eh, sí, sí, sí. Per... Són especials de dolors també, eh? <laughs> Una cosa. No, aviam, el Planes, sí. el Planes va passar de ser un periodista, un periodista de la burguesia, que eh, reflectia actus, actes de la burguesia, n'hi eh, havia carreres de galgos d'abans, no? Que, no? Sí, carreres de galgos, sembla que n'hi No, si fa poc ningú, no? Sí, sí, sí però bueno, era, abans es dedicava a fer reportatges d'aquest tipus i va passar de fer reportatges d'aquest tipus a marcar els revolucionaris que s'havien de matar. I, escolta, i els germans, els germans de dia eren d'estat català, no? I el jo era, jo, jo dos assassins. Eh? Sí. I estat català era un partit uxista. El capità Collons. Eren, eren també uns criminals també. Bueno, a partir de la guerra es van pelar, que el que vols fer. Jo de fullo, sí. T'havia una cosa, una cosa més, una altra cosa. Vaig sentir una mirada d'un historiador que deia que tant que es criticava a Catalunya, a la CNT catalana, de que van matar als capellans, em va dir que a la meseta realment la CNT no tenia tanta influència. Era diguéssim més... Estava massa arrelada la, la UGT. I n'hi havia menys habitants de Catalunya. I es veu que van pelar amb els capellans de Castella que no pas a Catalunya. I això no es diu mai. Jo ho dic en una història que... Sí, sí però a veure, primera qüestió. El tema de, del, del Planes... Clar, jo que... Eh, Diguem, posava com a exemple de com no... Era... El tema de planes jo no entraré ni sortiré i, per descomptat, jo mai justificaré que alguna persona, perquè opini d'una manera o, diguem, i encara menys un per vista, que jo també diguem, estic dins del granit, doncs, diguem, ningú no té dret a ser clar, eh? Fins i tot ni els d'intereconomia, no? Diguem, això... Bueno. <ríe> ah, a mi el que em va sorprendre, diguem, em va deixar, i mira que ja comença començat a tenir una edat en què qual, diguem, no m'hauria de deixar sorprendre, em va sorprendre que 70 anys abans, eh, i després, encara, diguem, bona part del que serien els que tenen per pa la paella palmana dels mitjans de comunicació, periodistes, eh, diguem, intel·lectuals, encara, siguin, eh, encara cometin els mateixos errors reiterats que va cometer en el seu moment la intel·lectualitat i la burguesia catalana dels anys 30. És a dir, encara no em en puc arribar a creure que una societat eh, dividida socialment és una societat malalta i és una societat que ens abo la tragèdia. I, i, i per tant, doncs, aquesta és la meva teia en canvi, jo volem explicar això, doncs, vigilem, no ens equivoquem a l'hora d'analitzar gairebé gairebére volem eh, acusar de, de, de, d l'altiment del turisme o que jo justificava l'assassinats. És a dir, no és la qüestió de l'argument, sinó és la qüestió de la mateixa autorització, la qual cosa em va molestar profundament. I l'altra la, la, qüestió que te m'agradaria, què volies comentar, la, la segona qüestió? Ah, sí, no, no, lo dels capellans. Ah, sí, dels capellans. Eh, amb la, el meu treball, fruit d'aquesta recerca i fruit d'aquest seminari, va, jo vaig fer la pregunta que sembla òbvia que s'ha de fer tot periodista i s'ha de fer tot historiador, però que no es fa, que és el per què. A veure, un assassinat que, per dir-ho manera, és l'acte de violència més suprem que una persona pot fer... No, a veure, jo dubto que es faci per ideologia, no es mata per ideologia. A veure, en una situació fins i tot, en, diguem, excepcional, es mata per odi i sobretot per venjança. És a dir, la meva hipòtesi principal i una hipòtesi que diguem, seria més d'una tesi doctoral és que els assassinats que hi ha a la de la de Catalunya estan correlacionats amb la violència de signe contrari anterior. De manera que, per exemple, el de la Caça de la Selva, és un exemple, tu veus que a el Caça de la Selva, durant el 34, no hi va desnonaments de pagesos ni va haver gent detinguda al 34, perquè en el 34 va passar de tot i veure, diguem, van aprofitar per, eh, diguem, amb... perquè la Generalitat s'havia aixecat a Girona van arfa 400 presoners, entre els quals el de, diguem, allò, algú que passava perllà, al l'alcalde... tot diu que ni tan sols havien estat armes, que m'havien matat amb un militar que estava llegint el pan, algú el va matar i van detenir a 400 i es van tancar en una presó, diguem, allà al costat de d'Assalt, de... va haver van una repressió brutal i de sal sorgeix un comitè de gent que havia estat reprimida, putejada, etc, etc, es tornen posos que és el Comitè de Salt, que queda una mica, eh, mica eh, minvat eh, o ocultat pel, pel Comitè d'Oriols, però és que és gent que ha, ha patit una repressió brutal, són gent, per exemple, en un perfil psicològic de gent que l'han acomiadat diverses vegades, que havia fet un jord per que de la seva família, que ha mort el seu germà, que diguem, ha estat a la presó d'una manera absurdament injusta, i aquesta gent, digue, que és la més radical, en el sentit que mata més simbòlicament, però cap, mira, a canvi a Espanya, diguem, allò la més, més set de profundes, siguin de l'UGT, siguin de la CMT o siguin de ningú, eh, si has patit una repressió de caire social, tu fas una repressió, diguem, allò que el mateix, eh, el mateix eh, Enric... Eh, aquest, hòstia, Enric Gonzalai, parla de repressió de classe, és a dir, una guerra civil en el sentit més pur, per tant, eh, el tema a veure, aquesta idea falsa, no? una de les idees que sempre vol fer servir el poder anarquisme igual a violència, doncs no. És a dir, diguem, un assassí o una persona que comete un acte de violència, la seva, la seva ideologia és com la seva gorra, és circumstancial. Normalment el que porta un acte de violència és, a veure, i això la meva, jo vaig tenir una, una veïna que, era, que és criminòloga i que explica que el 80% dels crims que es movetan en l'actualitat al mòbil, perquè tot crim porta un mòbil, que no? eh, és la venjança. Per això li vaig dir venjança de classe al meu llibre. Jo, jo voldria afegir a aquest nivell una cosa que eh, la dic en el llibre i que la vull repetir moltes vegades. Eh, per primera vegada la història, eh? Un esdeveniment revolucionari fa, provoca que les persones que volen escamutejar-lo només parlin de la violència. Quan es parla de la revolució francesa no es comença a parlar dels llutinats. Quan es parla de la revolució anglesa no es parla dels assassinats perpetrats pel còmbor. Quan es parla de la revolució russa el nucli no són els morts i n'hi va haver-hi molt més. En canvi, en el cas de Catalunya, curiosament, hi ha molts historiadors que l'únic que diuen de la revolució és sang i fetge. L'únic que recorden de la història del 36 és els morts. Per què? Per què? Em pregunto per què passa això. Perquè és l'única revolució al món, no passa amb la revolució mexicana. Per què és l'única revolució amb què es vol camuflar el que va passar eh, parlant només dels morts? Crec que l'explicació és molt senzilla. La, la proposta revolucionària era una proposta que feia tremolar els que controlen el sistema. I els que controlen el sistema el que els preocupa no és els morts, el que els preocupa és el mal exemple de que algú eh, esbrini el que va passar a l'Estiu i intenti aplicar-ho en uns moments de crisi com els actuals. Sí, i, i afegint això, a veure, jo voldria fer una altra reflexió, que aquesta recerca em va ajudar a arribar a aquestes conclusions. Jo has parlat del llibre de l'Oion, que posa... A veure, el, problema, el llibre de l'Oion és un llibre magnífic i la recerca és fantàstica, fonamentada en una un anàlisi dels cens de Barcelona molt, eh, diguem, allò, molt prim-mirat. Diguem, eh, el problema, en tot cas, és aquesta interpretació que, diguem, que fa que a Barcelona hi ha un percentatge més elevat de persones nascudes a fora de la ciutat i que diguem vingudes sobretot durant finals dels anys 20 per fer l'exposició de la zona i la caricatura del Morfian. Però el que sí que revela el llibre és que és una revolució classista dels de baix en totes les dimensions. És a dir, explica per exemple la CNT Equip té el protagonisme. Eh, la tenen sobretot els aprenents perquè recordem que la CNT en els seus moments és un sindicat únic, és a dir, que no divideix per categories i per tant diguem, els sectors més joves i els aprenents i, per tant, més radicalitzats poden arribar tenir un cert protagonisme, un cert protagonisme sindical, que els treballadors manuals, que són els pitjor pagats, els que estan en pitjors condicions de, de tota aquest d'habitatge són els protagonistes i que, per tant, la seva revolució és una revolució de la gent de baix, de la gent que no compta. Les classes mitjanes, que poden veure amb una certa simpatia a les idees revolucionàries, una vegada Uh, triomfa la revolució, i triomfa la revolució vol dir determinats detalls diguem, molt, molt ínfils, però que explica després bona part del que passarà després, és a dir, la, uh, els ferrocarrils, per exemple, desapareixen les places, primera, segona i tercera, s'ha acabat, diguem, qui arriba primer ocupa la plaça, i aquests senyors, diguem, que podien ser advocats o botiguers, o podien ser periodistes fins i tot, diguem, gent que podia ten pot tenir una certa simpatia ideològica per l'esquerra, però que en realitat és un senyor de casa bona i que de té una d'hora de fer feines, o, té, sé, o, o sempre veu va comprar el diari amb aquest repartidor que és un noi de 12 anys que no està escolaritzat, de cop i volta veu que aquesta gent, que sí, li causa una certa simpatia intel·lectual, però de cop i volta veu que s'asseu al seu costat i fa mal olor, i fan mal vestits, i ah, una frisança. Que passa mateix al teatre, que per cert, hi ha un llibre magnífic sobre el sindicat d'espectacles de del de nostre amic Francesc Foguet, que ho explica, això ho dic que ara l'Adof no hi és, però, però a més el Francesc Foguet segur que el coneix, que explica que, per exemple, de cop i volta es fan dues sessions per tal de que els obrers que viuen a les barriades puguin anar, que a més les, eh, la, la, les entrades passen a la, la meitat de preu que es a la meitat de preu i que també no hi ha eh, preus diferenciats, sinó un preu únic i que, per tant, diguem, aquesta gent oh, que és eh, mal vestida, eh, que és pobra, eh, és com si eh, és com a molta gent probable en l'actualitat el fan anar un espectacle i li seuen al costat de quatre immigrants sense papers, que pot tenir una certa simpatia intel·lectual, però una cosa de simpatia intel·lectual i una altra cosa és, eh, diguem, enfrontar-se eh, a les teves conseqüències, que és que de cop i volta potser una persona dins d'una fàbrica que podia tenir un, un administratiu, no? una persona amb una certa, diguem posició, que de cop i volta veuen que el teu salari, i la teva capacitat d'artició és exactament la mateixa que la dona de fer feines més humil de totes, que per tant doncs té la sensació que amb la revolució, que intel·lectualment pots estar-hi d'acord, però la teva eh, posició social s'ha degradat. I en aquestes circumstàncies, tota aquesta gent, classes mitjanes, que voten Esquerra Republicana, que poden tenir, sentir les seves simpaties, es va passant a poc a poc, però massa, al que seria el gran partit de la burguesia mitjana catalana, que és el PSUB, un partit comunista, però que, curiosament, diguem eh, en la seva acció, eh, o bé és partida de, de les empreses capitalistes, com en, en ple període, o bé més partidaris de l'estatalització les, o municipalització de, diguem, de les empreses perquè bàsicament la municipalització i l'estatalització vol dir que tornen les classes i les categories professionals. I això fa que aquesta petita burguesia que ha vist amb horror que una societat tan socialment dividida com és la societat Barcelona en els anys 30 i com ho és eh, encara l'any 2012, doncs eh, tracta de negar que mai Algú en alfabet conquereix les escoles on vol po portar els fills la gent de, de, diguem, dels barris benestants de l'eixmple perquè se n'apropien fa sovertar el problema de l'escola, apropiant-se de les escoles de mongges i catalans. que la gent de cop i volta prescdix de caps, caps intermedis d'amos, de propietaris, i, i la societat funciona, és a dir, no, no, no cau no cau en el caos i el desordre al contrari. Diguem, funciona i fins i tot en, molts, en, en Castells que no hi han arribat encara, no? no. Doncs en Castells ho allò, que fa una recerca molt exhaustiva i veu que en molts casos la productivitat augmenta. I clar, tot això, la burguesia catalana, i no només la burguesia catalana, les, les classes mitjanes que són el moll de la intel·lectualitat catalana ha d'esborrar de la memòria que això va passar i el redueix a una mena de mitologia de, diguem, de llegenda urbana. És a dir, la revolució s'ha convertit a través dels professors universitaris que en el seu moment eren del PSUC, que podien ser molt progrés, molt escarrenosos i que aleshores ens hi va molt bé Hobson per dir que els anarquistes eren eh, diguem, rebels primitius, eh? que eren una mena de, una barreja entre primitius i ingenu. És a dir, una manera, diguem, una, la meva manera de desautoritzar dir que o ets tonto o ets dolent. I si les dues coses coincideixen, ja tenim el, el refoll. Però bé, eh, doncs eh, això és el que jo entenc que és el que explica el silenci de la història oficial, o la història sagrada, sobre la revolució. Perquè, més, clar, si tu n'ets conscient que els meus avis o els, els avis de tothom van ser capaços que, diguem, de 100 semianalfabets fer funcionar una societat sense amos, coll, si això va ser possible fa uns anys, ara amb internet coll, i eh, pot ser possible, per tant. Per tant, hi ha gent que en una situació revolucionària pot perdre. Pot perdre més espiritualment i moralment que no pas econòmicament. Perquè malgrat tot la desigualtat és una addicció, sobretot per als que estan a la part de dalt o els que estan a la part del mig, és igual. Eh? de vegades molta gent suporta els seus caps perquè té algú a sota a qui matxacar. Perdoneu l'extensió de la meva reflexió. Deixem... No. Perdó, vull una, una puntualització dintre dels grups molt protagonistes de l'ICI-1836, les dones, les dones van tenir un protagonisme impressionant i això explica la brutal repressió mm. contra les dones eh, del franquisme. No sé si de l'arriba se t'ha ah, no. Però sóc hostia, no? Aquí, una mica. Volia fer una pregunta que no, espero que no sigui massa tècnica. Una mica intentant recuperar el vincle entre... Llavors, d'incipi, no? De trobar alguna mena d'ellà entre el, el, el, el 36 i ara. Volia saber com vosaltres plantegeu la diferència entre el que seria la resistència i la incorporació d'aquesta resistència a la revolució perquè estem parlant sempre, no, de, de un moviment que prenença davant d'una de repressió molt profunda que prou descris molt bé, eh que eh, no sé si serà cert, però va tingirtes que que artistas, la feresa ja el, el departament de foment, bueno, la, la patronal llors es prova es prova fitxers un un, un fit, fitxerçant amb tota l'augmentació dels escoles, no sé si és cert o el que és que, el que jo volia plantejar és que davant d'una situació eh, tan complexa, amb tanta violència, amb tanta repressió, eh, hi ha un moviment de resistència. Val? Surt una resistència, però aquesta resistència no es queda en aquest intentar mantenir la seva situació. Dóna un pas, avança, cap a una revolució. Com es fa això? Quin paper articula aquí la violència? I una mica des del vostre punt de vista a veure si podríem aconseguir trobar algun enllaç entre aquest pas de la resistència d'aquell moment i la que n'hi ha ara, a una revolució, és a dir, una mica aquest paper proactiu que poguessin tenir les persones que porten una mica el temps intentant una, una altra pas. Uh, si vols, jo, jo penso que el juliol de l'Espècie ho he dit abans, Passa una cosa insòlita, amb un estat que des dels Reis Capòlics, l'Església, l'Exèrcit i la Guàrdia Civil, abans es deia les... d'una altra manera, havien, havien organitzat un sistema represiut que funcionava de conya. Havia funcionat de conya durant 400 anys. I de repent aquesta gent que eren els defensors de l'Estat s'aixequen contra l'Estat. Llavors això proveix una, una situació insòlita. La situació insòlida és que aquells que tenien que defensar l'ordre es, es converteixen en el desordre. Davant d'aquesta de, situació el poble hauria pogut abaixar el cap, però si més no Catalunya el poble estava molt ben organitzat i es va avançar la seva organització per defensar-se. Eh, per altra part, al mateix, mateix nivell de la, del cop militar va implicar que molts empresaris fugissin per por o perquè van ser liquidats. I això va crear un altre buit de poder. Si el primer buit de poder deixa la societat sense aquells que l'havien reprimit fins ara, ara desapareixen els dirigents de l'organització econòmica, que segurament no eren necessaris, per no els que dirigien. Llavors, molts obrers es troben en què ells són obrers que no els hi fa res s'obrís, que volen s'obrís però que l'empresa ha, ha, ha, ha tancat perquè l'amus s'ha anat. Hi ha un cas emblemàtic, n'hi ha molts més, eh? però hi ha un cas emblemàtic. La, la gran fàbrica de Barcelona, l'Espanya Industrial, jo vaig néixer davant, i l'Espanya Industrial de repente els amus els muntava anguillat, anguillat perquè estaven al control. Llavors la gent, la gent de l'Espanya Industrial es reuneixen amb assemblea d'una forma espontània i diuen, bueno, nosaltres us hem, hem de seguir treballant. Lo nostre treballar. I hem de treballar. I els amos se n'han anat. I descobreixen una cosa que ja ho sabíem perfectament. Els amos no fan falta per res. L'únic que fan és nosa. I en canvi hi han una sèrie de persones que ocupaven càrrecs directius i aquestes persones s'ofereixen a col·laborar i els obrers l'únic que demanen és treballar com abans però amb unes condicions diferents. Llavors, Poso per casa l'Espanya inicial S Organitzen llargs infants per les criatures, un, un horari diferent, s'organitza diferent, però eh, desapareixen així com les forces represores de la Guàrdia Civil, l'església, sobretot l'església i el, el, els militars eren imprescindibles per manint de l'ordre en els que, que, que funcionaven molt bé com a represor. els amos no tenien aquesta funció. L'única que fe era robar i per tant eh, la, la seva absència no va provocar cap problema, cap problema greu. Jo també volia comentar una cosa, és veritat que la revolució és possible per allò que en diríem el do de l'oportunitat, és a dir, no oblidem estem en un context internacional que en el qual durant els anys 30 tots els règims democràtics cauen un rere l'altre, Només dos anys anteriors eh, hi havia hagut un cop a Àustria, Òstria eh, al qual s'esclafa tot el moviment de protesta i, a més, gairebé eh, tots els moviments obrers queden derrotats a Itàlia, a Alemanya... Per tant, això, i tenint en compte el president de l'octubre del 34, en què Barcelona és ocupada de manera ràpida i sense peina resistència, doncs els militants cometen, diguem, l'error d'intentar repetir la mateixa operació però es troben doncs, no només que les forces de la Generalitat eh, estaven al corrent dels seus moviments perquè diguem ja han pres la lliçó amb algú com Imane Cescófet que per tant els doncs, utilitza els eh, guàrdies de i els morts d'esquadra i algunes eh, forces eh, fidels però és que a més, després ja tota la qüestió de la Generalitat que sabia la Generalitat bastant bé estava molt malarmada però alguna cosa en tenia i que utilitza una tàctica una tàctica bastant intel·ligent que és fer-vos mergiosos, diguem engegant trets i tallant barricades per evitar els subministres, fins que al final desconcertats i per sorpresa el, el, els militars cauen i centra en la paradoxa de que un cop d'estat que havia de servir per posar fi a l'amenaça revolucionària el que fa és propiciar-la. Ara bé, Diguem, aquest pui de poder és aprofitat, per què és, és aprofitat i es transforma en una revolució i no es transforma en altra cosa? Diguem, hi ha un concepte que està teoritzat, que ja el teoritzaven els anys 30, que es diu gimnàstica, gimnàstica revolucionària, que és el concepte més mal explicat, jo crec, de la història de l'ararquisme. En el sentit de que normalment gimnàstica revolucionària té a veure amb, eh, diguem, com els de la CNT fan assajos para militars i s'entrenen, etc etcètera, etcètera i, diguem, els, fins i tot estat català tenien els uniformes molt bonics. No, mentida podrida, això era una part només. La gimnàstica revolucionària és el que seria la, la creació paulatina a massaig i error, a diguem, dues passes endavant, tres enrere i, una, i, i quatre endavant una altra vegada, del que seria una contrasocietat, un univers paral·lel a l'oficial. Per exemple, doncs eh, el món econòmic, és a dir, el món de les cooperatives que ensenyen o digue, bona part dels obrers aprenen a organitzar una empresa, encara que sigui cooperativa, amb el que seria mercat, de demanda, oferta... És a dir, són gent que sap com funciona com fer funcionar una empresa. És a dir, que després, quan hi esclati la revolució, no necessitaran amos que els expliquin el camp de fe. Tenen una, han après aquesta autonomia. Uns mitjans de comunicació. A veure, aquesta Santa Casa, doncs solidaritat obrera, té a veure amb el gran diari Confederal, però és que hi ha un fotiment de eh, premsa escrita, eh, d'editorials llibertàries, que són capaços, primer de tot, d'organitzar els mitjans de comunicació de manera quan hi hagi la revolució es puguin ocupar ràdios i fins i tot, diguem, hi havia un pla, també, eh, això està explicat per un llibre recent, de generar una pròpia televisió, quan Alemanya en aquests moments també estava a les hores és a dir, hi ha un conjunt de gent que ja s'ha dedicat, al que, que sap com funciona un mitjà de comunicació, que té pràctica de periodista i que per tant sap articular un discurs propi. Hi ha tota una indústria editorial que permet, amb un conjunt de, diguem, de, de persones que mitjançant l'autoformació, perquè més de premsa fa també, diguem de la universitat és catimada amb els, els obreres i treballadors, de pròpia premsa, en les pròpies revistes que parlen de a veure, per posar un exemple si no recordo normalment, Estudios o la revista Blanca és de les primeres revistes a parlar de la teoria de la relativitat, abans que, tot, que, les, que, que això surti en les revistes acadèmiques de parla hispana eh, que són capaços també de generar una xarxa d'escoles eh, fonamentades en el model d'escola racionalista des del principi de segle que per tant doncs, té la capacitat de generar mestres, de generar discurs, de generar estructures és a dir, la gimnàstica revolucionària consistís a crear una contrasocietat que d'aquí jo crec que ve la connexió amb la possibilitat de, en el cas que l'estat l'acabi i diguem, es produeix una situació de buit de poder, poder-lo ocupar, perquè és veritat, pot haver un vuit de poder. I us diré una cosa molt clara. Diguem, estan unes circumstàncies que, diguem, les nostres poden arribar de tot arreu i no sabem ben bé com. I com sempre, com totes les revolucions no es planifiquen, s'improvisen. Què passaria, per exemple, de cop i volta, doncs si... Això pot passar, eh? Fins i tot em ha passat. A Alemanya li pugui interessar diguem, eh, reconèixer una catalolla independent perquè d'aquesta manera convertiria Espanya en, una, en un PIB molt semblant al de Turquia i amb una població semblant a la de Polònia que els xinesos ho estarien encantats perquè les, eh, Barcelona es podria convertir en el seu Hong Kong particular i que, per tant, doncs ens trobaríem amb aquesta deleta catalaníssima que a mi hi ha una cosa que em preocupa veure, jo, molta gent diguem allò tu què prefereixes, la independència o no? Diguem, home, Depèn del país, diguem, si és per ser com Dinamarca, vale. Si és per ser com Andorra, doncs pues que no. Doncs, a veure, una independència podria generar un buit de poder. I en aquest buit de poder, els dos anys són supermegadecissius. O si sigui, no, que els hi preguntin a tots els països de l'est eh, que van declarar independents durant els 89, 90, 91 i que, eh, diguem, els interès nord-americans els van, eh, diguem, inundar de funcionaris neoliberals i que van a convertir, diguem, fa que avui dia els lituans treballin 44 hores diàries, 44 hores setmanals i estiguin a mar de putejats. És a dir, hi hauria un buit de poder i, per tant, si el que seria el moviment popular té capacitat d'organitzar-se, diguem, pot evitar fer una Catalunya a imatge i semblança del senyor Mas Collell o, el pitjor encara, el senyor Xavier Sala Martín. Que això és una possibilitat real de 8 de poder. Si sí, jo volia comentar el fil pati lo que tu deies de la falta de cultura política, que jo em penso que és una de les coses, no em refereixo, si s'escolta, me refereixo sense mi, no? És una de les coses, és, si no s'escolta, va. E, evidentment, aquesta cultura s'ha d'estar reconstruint, no ve d'un dia a un altre, i és bo d'aquest punt de vista, sapiguer també amb aquest punt d'on venim. Quan hi ha les eleccions de febrer del 36 que donen la majoria a les esquerres, només el moviment obrer, el narcosindicalista, fa guàrdia cada nit des de febrer perquè se sap perfectament que hi haurà un cop d'estat. El Partit Socialista, que té un milió d'afiliats a eh, tota la península, diu en tot moment que el RICS no existeix. Per què? Doncs pues per la qüestió també política. Els tres líders, Largo Caballero, Vestello i Indericio Prieto, no volen entrar en un govern de reforçament republicà perquè estan més preocupats per la política que no per la societat. El Partit Comunista ni se sabe dónde estava que les esquerres republicanes estaven salvant els mobles. Només ho dic a la perspectiva política. Era una gent que venia de llegir-se al diari primer els uns als altres. Després de llegir, de llegir perquè hi ha hagut temps també, diguem-ho, perquè també ens han de criticar nosaltres, que, que si no eres un conegut o un amic íntim de Baristo de la Polla Records, i parlaves de Nietzsche o de Schopenhauer, també eres un intractual, d'alguna manera. Bé, jo a tots quan he anat amb el Manel i amb gent de l'Ateneu per tot el món, o tota Europa, els que he conegut o els que han vingut, no he conegut un sol militar revolucionari que no tingués una biblioteca impressionant. Conegués Nietzsche, Schopenhauer, ho coneixien, i, naturalment, per tractar d'aquesta cultura política també s'ha de tindre una curiositat intel·lectual, una missió crítica i una qüestió de preguntar-se-ho tot, no de fer una qüestió de fer. I des d'aquest punt de vista, el salt qualitatiu, des de la fe a la raó, a les raons, perquè són poètiques és molt important, però no salt tot això. I si no fixeu-vos el discurs de Durruti que fa el poble soviètic o després quan parla de Xina amb el documental que el Paco Ríos va fer sobre, sobre l'obra la de l'Abel Paz, aquí es veu claríssimament aquesta visió que s'ha tingut de Durruti com un home d'acció revolucionària. Bé, escolta, el més contó hacía relojes. I això, si volem tindre perspectiva política, ho hem de fer Parlant de l'anarquisme, però parlant de molt més coses que l'anarquisme, eh? recuperant allò de l'antifebreta de, de saber el bé i el mal i escoger-lo millor. Eh, no vale no, no, no ja, eh, abans has dit eh, que estaven eh, les classes treballadores intoxicades per la victura troscoll, tot i dona. Bueno, intoxicada. No, sí, sí, no, sí, totes, no. sí, sí. No, doncs eh, ja ja, m ja aquesta intoxicació. això en que passava. dius que eren intoxicats, lliga una vida a la alta cavaleria de que al sobress allà quan els van s'ha va produït una bala política. Bé, era, eh, que, que el que volien era millorar eh, les condicions laborals. que Ells volien, com obres, volien seguir sent obres. Ara, sense ambos, però volien seguir sent obres. I millorar només les condicions laborals. No, no estic d'acord eh, precisament perquè sabien, segons tu, intoxicar i el que no volien era això, ni, ni ser explotats ni ser explotadors. Llavors, eh, no era només millorar les condicions. Això no, no seria una situació revolucionària. Eh, per començar, el 18 de juliol, quin dia aquella de, de l'estat humana? Uh, el 19, que va ser la revolució, va ser un diumenge. diumenge exacte. Sí. Era exacte. O sigui, que el 19, quan es va fer la, es contractuar i eh, eh, es va produir la reacció contra el feixisme, resulta que era, era un, un dia que era diumenge i arriben, no a totes les empreses, Quan no sé, parlem de la quotidianitat revolucionària, s'arriven que els, eh, els amos Eh, còmplices amb els feixistes havien fugit. No tots, no tots, o sigui, una part els empresaris havien anat. I es troben que ells, com dilluns que estaven, eh, no, no tenen eh, el... Eh, tenen un buit, però un buit de metjà. No tenen salaris i ells ho cobren els, els dissabtes. A l'època aquella cobrava, la proletariat cobrava els dissabtes. Resulta que veien que si seguia l'empresa tancada i passaven els dies, no, no tindrien, després d'haver lluitat els carres i tal, havien de menjar. O sigui, no era la condició aquesta que tu dius de la perpetuïtat de, de la classe obrera continuar allà i millorar les condicions de, de, en unes condicions noves. No, volien canviar, evidentment, les condicions per començar sense aquesta gentusa que eren els empresaris i tal. Llavors, eh, quan, eh, quan es va produir això, el curiós és que era, no, no era només això, i més es va produir en condicions que havien de, de produir pel front i moltes vegades no van poder aconseguir reduccions de jornada per les exigències del moment de lluita. Però no perquè volguessin reproduir exactament. I quan has dit que ja tu ell que, que era llargi ja consumista, a veure, algú que, que, mort, eh, que depèn absolutament del salari d'una setmana i que si fa la col·lectivització és perquè es plantejaven el seguir menjant, o sigui, no és l'aspiració a ser obrer, l'aspiració a saber que només el treball els pot mantenir en condicions, en condicions de subsistència. I el que sí que volien eren unes condicions diferents, no millor, diferents. Llavors, la, la qüestió és, no en aquestes empreses dels feixistes que es van poder produir la col·lectivització, sinó en les altres que no havien fugit i quines va ser, que és una mica la pregunta de la noia d'abans, Eh, quina possibilitat eh, es van enfrontar als empresaris eh, i quina reacció van tenir, segons tu, quina versió dones de, de quan no havien fugit. Es van trobar l'empresari que, que no... I també eh, el comentari, és una de l'Actori Castells que no estigui aquí, que ens digués, perquè eh, tu vols que tinguis un altre, de, de com eh, el govern de la Generalitat no va reforçar en cap moment tot el moviment col·lectivitzador, sinó que va ser un, un moviment que va sortir d'avall i que el, les lleis, en lloc de donar-los el capital i donar les les eines, va, eh, va contribuir a, a aturar-les, perquè ha sortit el decret de col·lectivitzacions i les que s'havien produït no van augmentar més. Llavors m'agradaria sentir-los els comentaris d'aquest tema. No, jo volia només contestar una mica es troben les sàl·legues o altres de direccions. Per tant, que s'ha de menjar doncs, diuen, es descarem nosaltres i es podem a treballar. Però a més a més d'això, hi ha una ocasió revolucionària i hi ha tot un procés de, de segles, o sigui de, de, de, de moltes escenes, de difusió d'idees col·lectivistes, eh, d'això, que serà una societat més justa, més igualitària, més libertària, i tot això és, és l'ocasió, diguem-ne, aprofita la gent, la gent treballadora, perquè anem d'anar un projecte molt enedat, molt enedat, molt enedat, molt enedat, almenys, de canviar l'explotació de per un pòntic, sempre explotació de l'home per l'home era el que jo pretenia dir. Ah, i a més, ja que has dit això, és important, parlant de la revolució d'avui, totes les, les realitzacions que ens van fer als serveis públics, això de sanitat eh, és, és també matisable, perquè ja van haver imatge que van posar al costat de la revolució, no amb parcialitat. O sigui, estava al concert ja com al concert d'ara, uns treballaran a la privada i uns altres a la pública. No, no, van haver-hi que es van posar totalment, íntegrament al costat de la revolució. Alguns sí, alguns es van haver d'obligar a amb jornades parcials d'aquestes, que serien unes hores al públic i l'altre seguir cobrant el fer de la sanitat d un negoci, com fan molts eh, en casa. I, el, i importància de les col·lectivitzacions o, o de generar un servei públic com el gas, electricitat, que de pensar que si la Repsol i l'aigua la i això o els transports, això és una possibilitat clara que si hi ha una revolució al segle XXI, aquests sectors, com a mínim, han de ser, si no s'ha agrada la paraula col·lectivitzades, han de ser declarats establiments públics que operin a, amb tarifes a ple de cost i que mai surti cap guant d'accionistes ni, ni, ni de xef que no, no estigui destinat a aquest diner a manteniment de de, los, de los, sí. las estructuras de aquella bueno, ley en realidad ya lo, ya lo han dicho los compañeros prefiero hablar así que me, me parece muy extraño bueno, simplemente quería apuntar lo que decía el compañero y la compañera, yo estoy completamente de acuerdo porque yo creo que poniéndolo en relación a la situación actual y eh... eh las similitudes que podría haber, o, o, o el tipo de, de comparación que podríamos hacer. Es cierto que la situación histórica que se da, crea una ocasión. Pero cuidado, y lo digo un poco por lo que ha dicho el compañero, no cualquier situación de caos da una revolución. Eso es muy importante. No. Cuidado. El 18 de julio hay una revolución porque la gente desea que haya una revolución. Esa es la diferencia. No es porque la Guardia Civil haya cometido un error. Esa es la situación concreta. No es porque los curas eh, eh, eh, hayan tomado... Una... No. Lo que hay es una confrontación una confrontación que se viene armando, efectivamente, desde hace muchísimo tiempo. Pero que ese armazón es expresamente, expresamente orientado a la revolución. Es muy importante. ¿Por qué? Pues porque... Cuidado si lo que estamos intentando es comparar la situación ahora con la situación del 36 lo primero que nos tenemos que preguntar es si comparativamente con relación a los años 10, a los años 20 y a los años 30 lo que se está verdaderamente gestando es un deseo inequívoco de que hay una revolución de, un, de una forma determinada eso es lo primero que nos tenemos que preguntar si el 15M o el 15 16 o, o los M que sean verdaderamente lo que están en esa dirección porque si lo que miramos un poco lo que es el pensamiento de los años 10, años 20 va en una dirección completamente diferente, no están no, no están reclamando, no están reclamando que haya un, comple, un, un cumplimiento de la democracia, por ejemplo, pasan directamente de la democracia, lo que quieren es otras cosas. Hablo de sectores importantes, evidentemente no todos, ¿no? Eso con relación a lo que es la preparación. Las revoluciones solamente la hacen los deseos y la realización material concreta de querer una revolución determinada. Pero tenemos que tener en cuenta que la revolución verdaderamente solamente nos dura seis meses. Y seis meses no solamente porque nos hayamos enfrentado a auténticos eh, burgueses catalanes. Es que no solamente nos hemos enfrentado a auténticos burgueses catalanes, también nos hemos enfrentado a estalinistas catalanes, pero o estalinistas de, de, de Utebo, que es mi pueblo, ¿no? No, no no se trata nada de eso. ¿En qué sentido lo digo? Que ese deseo de revolución que tanto tiempo costó eh, eh, eh, armar, cuando realmente se consigue, que no se consigue ver, por casualidad, desde el primer día tiene que enfrentarse a una articulación de aplastamiento físico militar, no solamente por el franquismo, sino también por los sectores reaccionarios, estalinistas, burgueses de izquierda, independentistas catalanes, etcétera. Los dos momentos tenemos que pensarlos. El antes, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es verdaderamente nuestra cultura en un sentido amplio de confrontación? ¿Porque era verdaderamente una cultura de confrontación? Y realmente ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a impedir que, efectivamente, eso sufra un retroceso? No volia dir que únicament trobo un paralelisme entre el 36, la situació del 36 i la de ara. Ah. L'únic paralelisme que trobo és que els empresaris han fuït perquè van collir els 36 i han collit ara els, els, els, els, els 12 o els 10 amb els seus diners als colegis fiscals i a les seves empreses a Marroc, a Xina i al Gini. El, el component aquest d'espontaneïtat que ens referíem, aquí l'espontaneïtat no ha sigut de la classe treballadora. L'espontaneïtat ha vingut de part de la classe mitjana, per dir-ho d'alguna manera. I no és el mateix cas que va passar al 36. La pèrdua, s'ha parlat de la pèrdua de la por de la gent. La gent va perdre la por, suposo, al 36. Jo pues, suposo que no es va perdre la por mai, no?, perquè quan estàs en una situació bélica pues, tens por, segurament, i a vegades també de batallos. Però ara la gent té por, la gent no ha perdut. El, el sortir 200.000 persones o 300 o un milió a fer una batucada i un passeig per les Rambles o per, o per la Via Vegetana, això no vol dir que hi perdut. La por, tenim por a fer el treball i moltes empreses han plegat i els i els, els obrets no han ocupat la pàbrica com una alternativa. Eh? O és que no volen treballar, com no era el cas en el 36, que volien treballar els obrets, volien treballar perquè no sabien fer Ara, per al que plantejava ell a veure si, si hi ha alguna possibilitat d'envestir la situació d'agitació si es pot dir d'alguna manera de d'ara eh, amb unes possibilitats revolucionàries que la majoria de la gent vol la, gent, la majoria de la gent vol re-evolucionar que és molt diferent de la Quan hi hagi una situació... Bueno, no sé. Això ens, ens agafarà a empanyar-nos amb a bloquets a, a tons quan arribi la revolta o si... si, si Hola, no, jo no les volia els tiro les dues reflexions que s'han fet últimament però sobretot som d'estan acompanyant. Els anys 10, 20 i 30 no hi havia cada visió. Ara sí. no és obre no eh? la pressa no me de salvar. i nete de jo vaig Provera. a havolir una mica la festa. Compte amb el que desitgem, eh? vaig Vais ser política, políticament incorrecta. Bueno, una qüestió. El 18 de juliol, dissabte 29 de al diumenge, però els amos en aquella època feien un estiuetx de dos o tres mesos a qualsevol lloc, de manera que molts amos eren normal que estiguessin fora, que portaven dos mesos fora i deixaven omplingat allà a la vigilància de la fàbrica. A veure, 1979, un gran article d'un senyor anomenat Jaume Miravilles, gent, persona figurem, que havia estat en la a la CNT, amic d'en Picasso, que va ser comissari de, la, comissari, el comissari de propaganda de la Generalitat, que va estar passant el trusquisme, un personatge que havia viscut la revolució. I l'any 79 què passa? Eh, hi ha la revolució, allò que en diuen, de l'Iran. I en aquell moment ningú, cap analista no entén res. I el, aquest 79 que és a la revista d'interviu, o una cosa d'aquestes, eh, Miravilles diu, però si és com el 36. Gent, que Dels suburbis, que no ha, que, que, que, que ni tan sols la gent sospitava que existien, però que eren la majoria, que estaven al marge del país oficial, que prenen, diguem, els carrers. Però després, com acaba tot això? A veure, com acaba tot això? D'una manera molt semblant que està acabant tot el que serien les revoltes àrabs. A les revoltes àrabs, eh, diguem, de cop i volta veiem gent majoritàriament té classes mitjanes, gent relativament jove, amb estudis amb una certa cosmovisió de moltes, moltes dones sense vel però que representen potser un 20, un 30, un 15, no gaire no és gaire representatiu, que són joves urbans, sofisticats, educats amb estudis universitaris, estudis secundaris 20-25% de la societat que abaten un sistema dictatorial perquè ells tenen un seguit d'aspiracions socials, una societat bàsicament que, que els doni feina, perquè no tenen feina, que els doni expectatives, que els hi permeti diguem, una ciutat amb més llibertat, és a dir, que les dones puguin vestir-se com els doni la gana o que es puguin relacionar com els doni la gana, una ciutat terriblement patriarcal. Però de cop i diguem aquest desordre és aprofitat per la gent que està veritablement organitzada i que utilitza les masses de gent, sobretot analfabeta, molt fanatitzada religiosament eh, Diguem que han estat sobretot són molt fidels a, a l'islam perquè l'islam i les confrències islàmiques són veritables contra estats, contra poders, que han generat els seus universos paral·lels que allà on l'estat fallat, igual que l'any 36 fallava l'estat, doncs donen escola a qui no en té sanitat, a qui no en té una seguita de, de polítiques socials, aquí no en té, però que més s'ha manat ja fins i tot al seu punt de primitivisme. Jo, jo sé que és, diguem, molt antipàtic i això, però compta amb el que somniem, perquè en una a veure, jo que he estat en moltes d'aquestes assemblees del 15M, quins són els valors de la gent que hi participa? Potser sí que recorda, diguem, amb els de la plaça d'Argir, un discurs igualitari, però, a veure, jo que he fet de més tard durant els últims... 22 anys, i que per tant ja podem conèixer un seguit de generacions i veig que els valors familiars també s'han més canviat, la gent és molt més individualitzada, eh, molta gent diguem, sí que diners és per, jo què sé, per torejar-se el cotxe, més enllà del, diguem. els valors s'han transfigurat i probablement aquí serà fidel eh, en unes circumstàncies revolucionàries la gent, a què li els problemes pràctics. I això, a França, per exemple, es diu l'EP, per exemple, que té un discurs esquerranós, un discurs anglobalització, però que vol diguem continuar sent el discurs feixista doncs, del dim de l'obediència al líder i de diguem, tirar li les culpes amb un culpable concret, és a dir compte amb el que desitgem. és a dir les revolucions de vegades no són el que semblen. Podíem acabar bastant estar normalitzats diguem, dels nostres propis desitjos més íntims. Sí, sobretot si sí, suposo que seguissés sent un creient fervorós del cristianisme i per tant sempre o, o pot ser la teva espiritualitat és islamòfoba. Perquè em sembla molt... Eh, ell deia que amb la por. Jo crec que, que la gent d'Egypte, o sigui, fer l'anàlisi que has fet, eh, que em sembla com a mínim en aquests moments una mica prematur. O sigui, esperem què passa. No tenim ni idea. I ja vols eh, dir que aquesta gent que fa sanitat als germans musulmans, que fa aquesta paraula per tu una cosa anatema, anatema, resulta que dic, jo com a atea eh, o sigui, no em posiciono cap, eh, cap eh, religió, eh, cap. cap, cap o sigui, però el que sí és que ells estan practicant una cosa que no fa l'Estat. O sigui, una cosa que, que es deia el reforçament mútu, que és sanitat i educació, ho fan allà i per això han tingut un cert recorçament, que després els manipuladors, los militars, han intentat enganyar i dir que la, la, el resultat de les urnes no havien estat tan Que evidentment l'opció dels revolucionaris, aquest 20%, no era l'opció d'ells. Ells volien probablement un personatge, l'altre, l'altre candidat que deien una, una civilització, de cosa, una cosa central. Llavors el que... T'ho dic perquè no, no pots eh, menysprear una situació que per començar han perdut una cosa que deia que aquí no s'ha perdut, que és la por. I, i ja no parlem d'altres llocs de l'almonar. Però era el comentari. Suposo que... Ja, ja has dit abans que seria polèmica. No, no, t'ho dic perquè ja és un convidat fix al final exactament coneixent les creences. El convida no ho el que bueno, sí, en tot cas és clar, i és que el discurs polític predominant a les grans àmblies és un discurs que encara no tenen amb al sistema, un discurs que encara creu que el sistema, en bona part, creu el sistema reformable. I, i, I per passar de la resistència a la revolució és evident que això ha, haurà de canviar, però això forma part un aprenentatge que es produirà o no es produirà, perquè evidentment ara no sortiria en la revolució del 1936 perquè la gent no està en aquell moment. Però, que podria sortir i la gent ha de començar per a algun lloc, la gent es polititza a algun lloc i d'alguna manera i si el 15M o les places que sigui, serveixen perquè la gent comenci per a algun punt a polititzar-se i això condueix a una, una maduració. hi ha un discurs més radical que acabi trencant amb el sistema i pensant en alternatives fora del sistema i no des del sistema és a dir, no pensant en bancs bons ni en banquers bons ni en polítics bons sinó pensant que no existeix ni banquers ni polítics doncs en aquell moment podrem parlar de que un canvi Eh, no només és necessari, si sí a mi és possible. De moment estem lluny d'això. M'agradaria, eh, no sé si exactament contestar-te a tu i a tu. No, no, no, sé que no contesto, però vull donar la meva opinió. Eh, els araquistes de rell, i els catalans en primer lloc, tenien molt poc que volien i sabien com ho podien i com ho volien fer. Si no, si no ho podíem fer fins a aquest moment és perquè el sistema havia organitzat unes forces repressives, ideològiques o físiques, que actuaven d'una forma esplèndida. La Guàrdia Civil, l'Església i l'Exèrcit sabien com neutralitzar qualsevol intent revolucionari, i això ho sabien des de feia molt temps. A l'estiu 36 es produeix un estrany fenomen, i l'estrany fenomen és que aquella, aquelles forces que sempre havien reprimit a la revolució desapareixen i donen pas a una situació nova. Ara, en, en, el, en el projecte anarquista, en el qual aprofito per afegir que tenia molta importància i ningús ho ha preguntat, les referències que ells havien recollit de com vivien les societats sense estat americans que els havien arribat a través dels il·lustrats i del rec un dels elements, eh, diguem-ne, innegociables del projecte anarquista era la llibertat. Per tant, quan ells es troben en una situació, l'estiu del 36, en què eh, aquells, aquells elements que fins a aquest moment els havien impedit portar a terme el seu projecte no hi són, i que per tant poden portar a terme el seu projecte també es troben en una situació que és una gran virtut i un gran defecte. La situació de que no volen imposar res d'aquells ells respecten l'opinió dels altres respecten els pares això fa que no es pugui parlar de les col·lectivitzacions globalment hi ha, hi ha casos molt diferents que varien molt d'acord amb circumstàncies diferents, el pes de la CNT, el pes d'altres persones, i un element també molt important que ningú hi comptava, que és que dos dies després de començar les proactivitzacions, aquestes proactivitzacions no s'han de pensar per una societat en pau, sinó per una societat en guerra. Llavors, immediatament, la, la, la guerra traspoca totes les, les transformacions. Ara, jo que penso que és impossible, i fins i tot jo diria que és inútil, eh, intentar eh, organitzar un model de les coactivitzacions. Cada una va ser diferent, afortunadament, cada una va ser diferent, les circumstàncies no eren les mateixes, depenien de factors locals, de factors personals, i per això jo crec, crec que, en tot cas, Podem, podem analitzar casos concrets i evidentment hi ha, hi ha casos més espectaculars, per exemple el sindicat de la fusta sembla que va ser model com, com organització. Eh, també el, el, una cosa tan elemental com el sindicat de Pervell va ser modelè. però altre, altres sindicats es van trobar amb inconvenients i amb circumstàncies que ningú es podia imaginar el 18 de juliol quan comença la revolució ningú es podia imaginar que passaria el que va passar. Poso per cas, ningú podia imaginar que una de les moltes repercussions de, de la guerra seria la manca de queviures. que Això Això traspoca, traspoca totalment eh, la, la, la panorama. Eh, si em permeteu, explicaré una anècdota que la conec per uns que no, no són del cas. Un, uns artistes que treballaven, eren eren un individu i el seu sogre que treballaven als laboratoris del doctor Andreu i que es dedicaven, seguien produint medicines però a partir del, de finals del 37 es troben en que ells produeixen medicines i segueixen produint medicines una bona part se'n va cap al forn però no tenen de què menjar i llavors la, la, el mateix sindicat del, de l'empresa del doctor Andreu organitza uns camions que recorren Catalunya, i aquestes dues persones les conec, o bueno, la més ània és morta, no? conec el fill, aquestes dues persones anaven per Catalunya, sobretot per l'Empordà, els dos Empordà, i intercanviaven medicines per cariures. Llavors, en el cas concret dels laboratoris eh, del doctor Andreu, en aquest cas es, va, es van espavilar per resoldre un problema tan elemental com menjar. però està, això se'ls va acorrer el doctor Andreu, en altres llocs se'ls va córrer, eh, els fabricants de, de xampany del de Penedès van pensar en exportar xampany a la Unió Soviètica i importar portar que viure. Però lloc que em penso que és impossible és fer un model que sigui vàlid perquè són casos molt diferents amb, amb diferències evismals eh, de tots els altres. Sí, sí, sí. Bueno, eh, et fa res que parli d'uneida que d'alguna manera... Un socialisme, un socialisme no autoritari, un ramificador i la col·lectivització eh, dins d'això eh, era interessant de, de que cal eliminar l'idea de beneficis capitalista algunes empreses col·lectivitzades per la qüestió, com dius, de perviures, matèries primes es van trobar i no tenien i també l'idea aquesta de la moneda deixava de ser una màquina de periners sinó com a molt quan no es produïa això de l'intercanvi de productes perquè ja no parlem de mercaderies. Estàvem amb el de productes, medicines, però almenys el Llavors quan, quan feien això, el de col·lectivitzacions o empreses col·lectivitzades eh, que, que no arribaven, o sigui que eren deficitàries, no com aquests banquers que diuen que tenen pèrdues, sinó que no tenien meritables guanys. i havien de, de menjar perquè d'allà sortia la seva subsistència. Llavors, la, la cosa que vam plantejar era que empreses col·lectivitzades del mateix ram o l'altre ram dels sindicats és socialitzable. O sigui, guanys que tenien empreses concretes eh, passaven al salari. I això és molt interessant perquè entra dins una possibilitat de socialisme amb una vessant diferent del que és un planificador i no que el mercat tingui la, la merda aquesta, sí. la potestat més de, de fer negoci, no, de, de no de, eh, de satisfem les necessitats però que, que no sigui el que intervé un, un un planificador ni es deixa a l'anarquia econòmica del mercat, no a l'anarquia política o veritable que és el que és de pensar, de La nova pregunta és la següent, perquè el desconec. En aquests mesos que heu estudiat, eh, us heu fixat per, eh, per exemple eh, en aquesta expressió concreta, no? si les condicions de treball, les modificacions que es van produir dintre de lo que són les condicions de treball van repercutir directament, per exemple, en una variable quantitativa. Accidents de treball, per exemple, accidentes muntals i una, de d'amputacions, comparant el període anterior, anterior a, la, a, a la col·lectivització i durant la col·lectivització. Això so, s'ha estudiat o, o, o no ho he hagut? Hi ha algunes aportacions, els seus el, el, el mateixos obrers, els contrarits de la producció, estan defensant no, no els seus interessos. No, que no, de... I, ja, I tenint en compte l'observació que tu has fet avui moltes vegades, no? De que estava en una situació d'abastir de, de, de material al front. Lo que vol dir que teòricament, Ara estic pensant, estic pensant en critèrius d'empresa, no? La pressió, la pressió que hauria de tenir aquests treballadors i treballadores, pues señal diferències. I és de quina forma, de quina forma les condicions de treball van, van poder canviar per evitar els riscos mortals, els accidents de de perillosos de treball, si, si, si és que això es va tenir en compte i per altra part si al primer moment es van baixar les hores de treball, perquè es treballava moltes hores, després per la guerra la gent voluntàriament va treballar més. Perquè pel front, també. Pel front, no? No, no, però dir, molts ah. que se'n van al front i per tant no moltes zones... Doncs. Ara, jo, jo aprofito la bienentesa, no sé si és correcte, però aprofito la bienentesa per recordar una cosa. El, el govern central i de vegades el govern de la Generalitat van fer la punyeta, sempre que vam poder, en aquestes indústries de guerra que haurien pogut resoldre alguns dels problemes que tenia la, la, la, la activitat catalana, que era una activitat que no estava preparada per la guerra, era una activitat que produïa essencialment teixits i béns de consum molt augmental. Em penso que és bastant més que trebetes que el govern central fa en aquestes indústries és una de les moltes causes que es perdés la guerra, una de les moltes. Causes. Un exemple va ser la, la fàbrica d'armes de Toledo que estava en mans dels republicans i que aleshores doncs, hem determinat, el Tarradellas, que és el consellent CAP, demana i implora a la gent, a, a, a, al govern espanyol que li resdarà tota la maquinaria abans perquè hi ha una curma que va directament cap a, cap a Toledo. I es, I es nega, i bàsicament es nega, perquè diet, hi ha molta por a, a una pau separada entre Catalunya i diguem i i Franco. És una d'aquestes Catalunya, amb València i Aragó, aquestes coses que la, ara fa poc s'ha publicat un llibre molt interessant, diguem, de comprans, bueno, que és la recollida de diversos textos amb testimonis consulars doncs de tota aquesta història de dels eh, eh, dels contactes formals i informals d'agents enviats per la Generalitat a les cancelleries de Roma, de París i de, i de, de Londres i de Berlín fins i tot, diguem, per una hipotètica de pau separada. Però d'aquestes coses ja se'n feia propaganda aleshores i per tant, eh, diguem allò, el propi govern republicà va preferir allò avantat Roja que Roja. I sobre la qüestió aquesta doncs, de, les, de les condicions naturals en general, Diguem, això que ha explicat el eh, Miquel és, és cert, però cada, cada àmbit, cada espai podia variar d'una manera brutal. Per exemple, hi ha una de les coses que sí que vaig estudiar va ser eh, la col·lectivització dels espectacles públics i aleshores es va fer una cosa bastant peculiar. Per acabar, primer de tot, allò que vam dir, Diguem el salari únic que va durar uns 6 mesos, eh, és a dir, diguem, des del de primer actor fins a la dona de fer feines i la computadora cobraven el mateix, cosa sigui que, clar, va funcionar molt als actors i a la gent, i als actors. I, eh, després, per tal d'assegurar que hi hages que hi hages a tur 0, es van inventar una cosa que durant molts anys en els teatres va funcionar, que era la doble sessió. Sessió a les 6 de la tarda i sessió a les 10 de la nit. Això és una cosa que s'ha implementat perquè l'objectiu era que hi hagués a tur 0, que aparti la pena o fer doble i baixant a la mitat les entrades per fer-ho més assequible, una, una, una qüestió empresarial peculiar que va funcionar perquè diguem, els teat, bueno, hi ha una programació molt conservadora, és una, una, una programació diguem molt poc innovadora però que sabíem perfectament que teníem eh, l'assistència garantida, clar, van demostrar tenir un esperit empresarial si més no correcte en el sentit que van tenir resultats econòmics adequats per poder fer, diguem, fer treballar tothom en atur zero i, i, i sostenir un nivell econòmic adequat. Amb errors, ja com tothom, perquè tot això, sobretot col·lectivització va, va ser improvisat, un procés absolutament improvisat i molt diferent d'un lloc a l'altre. Bueno. <laughs> deixem aquí, o teniu una altra versió eh?